Jo tack Det är bara fint med det här me Mekaniska muskelvärdet. Det är det Jag jag är lite omtumlad, det är jag. dels för att jag har fått se den filmen som vi har tittat på till dess idag Det var länge sedan, det här är en favorit, jag vet inte varför det har gått så pass många år sedan senast Och så dels bara lite grann vad som hänt runt omkring mig Och med ja, den utrustning som jag nu har slängt upp lite, lite hast Sarah, så att vi ska kunna göra det här Jo, jag förstår ju att det har varit turbulent fram och tillbaka Flytt hit, flytt dit, bära grejer, organisera grejer och så vidare och så mm, vidare. Mm. Men um, nu är det ju över. Ja, gudselov. Nu kan man börja koppla av på riktigt. Men uh, samtidigt, vilket äventyr det här har varit? Oh ja. Både att se filmen men också um, hela den här resan som du har gått igenom. Ja, jo då. Jag vet inte riktigt vad som har tagit mest på mig. <laughs> jo, det är förstås resan som har gjort det. Även om, som sagt, alltså, filmen är ju helt fantastisk. Det, det måste ju bara öppna med att säga redan nu. Jag tror att det är väl många som ändå där ute känner likadant som har sett den här. För den, den har nog en väldigt speciell plats i hemskt många med hjärtan. Och även i ditt och mitt väl. Ja, definitivt. Nu äm, pratade vi om föregångaren till den här filmen förra året. När mm. vi äm, var fortfarande ganska gröna. <laughs> <laughs> ja, jag tyckte också det var ju lite därför det skulle vara lustigt äm, om vi kunde köra tvåan nu när det ändå är ja, någorlunda ett år sedan va, som vi faktiskt pratade om den dessutom. Ja, mer eller mindre. Och... Äm, jag tycker det känns helt rätt för den första filmen var ju mer av en indie-produktion. Mm. Och det skulle man ju kunna säga om vår podcast också. Det var lite på en höft. Man använde vad man hade och ja. försökte göra det bästa med de resurser som fanns till ens förfogande. Jo. Nu har vi hållit på ett tag. Vi har bättre prylar, vi har bättre rutiner och... Ja, jag höll på att säga bättre specialeffekter men det stämmer kanske inte riktigt. Ja, det är väl i så fall du och jag som är specialeffekterna i det här fallet som helt enkelt har blivit till finare. Det tror jag. Och det får man ju säga om filmen också. Ja, herre gösses alltså. Vilken, vilken superproduktion det har gått och blivit. Mm. Även om det är ju, självklart är ingenting fel på den första filmen för det utan den, den är ju bra... –som den är och den påbörjar ju någonting helt klart. Mm. Men visst är det ju skillnad på dem, det är det ju verkligen. Det är ju som samma sak som att det är ju ändå en stor skillnad– –på Alien 1 och Alien 2 också för den delen, eller Alien Aliens. Mm. Sen eh, vet jag att det för sig väl kanske en större debatt där– –kring vilken som är den bättre filmen kontra vad det gör om de här två. Jo, men i fallet Alien och Aliens så är det ju två helt olika filmstilar– som avlöser mm. varandra. Vi mm. går från en skräckfilm i rymden till en actionfilm i rymden. Mm. Och där är det ju mycket den personliga smaken som kommer att avgöra vilken som är den bättre. Mm. Medan här går vi från actionfilm till actionfilm. <laughs> det är mer påkostad actionfilm bara. Vi har fått, vi har fått fler effekter och bättre effekter. Och mm. det är helt enkelt mer film överlag bara. Jo, det är det ju verkligen. Och... Um, jag tycker att tvåan är den förfinade versionen av ettan. Mm. Det är den ju självklart. Det är säkert ingen som säger emot det. Samtidigt tyckte jag om att vi började med ettan. För ettan är någonting speciellt. Och det var den första av de här två jag såg. Och jag tycker att det finns en charm där som på något sätt man missar lite i den här nya. Mm. Det är inte så att jag väljer den ena över den andra. Tvärtom så när jag oftast har sett den ena då är jag... Extremt sugen på att säga den andra också? <laughs> ja, jo, det är man ju. Det, oftast så, alltså tvåan har jag ju sett fler gånger än ettan. Det är jag rätt säker på faktiskt. Men alltid när jag ser Tvåan, så blir jag påminn om ettan och blir väldigt nostalgisk och tänker, ja men jag vill se hur allting börjar igen mm. sen det känns alltid bäst att se båda två ändå när man gör det och, och framförallt att se dem liksom i rätt ordning ändå för den första som sagt den, den skapar väldigt mycket stämning och den, den lägger ju ändå en väldigt viktig och bra grund också för allting som kommer skall i tvåan sedan och tvåan tar de grunderna och lyfter dem till nya höjder mm. Visst. sen tar suget slut ja, det gör det ja jag har hört det också jag har faktiskt ärligt namn inte sett trean för att jag hade som inga förväntningar sådär jag ville ju självklart att det skulle bli ytterligare en bra del och en bra fortsättning och att det skulle liksom verkligen kunna bli en hel trilogi och man skulle knyta ihop någon form av säck och så där för att vi har väl alla velat se en till bra film från just den här franchisen. Mm. Men ja. Nu kunde jag ju misstänka vad som skulle komma. Att man skulle sikta lite högt och så vidare. Så i bästa fall kunde det väl bli någonting som man kunde acceptera åtminstone. Men ja. Jag har, jag har fortfarande valt att inte se den ändå. Men jag är ju ändå nyfiken. Det är bara det att det är inte så många runt omkring mig som har sett den som är nyfiken. Och särskilt sugna på att se om den. Om man är ute efter lite järndöd action, en popcornsrulle mm. så um, duger den alldeles utmärkt. För det är mycket pang-pang. Det är många såna här explosiva scener som faktiskt är ganska påkostade och välgjorda. Ja. Men nej, jag kan ju inte under stol med att det är en hel del besynnerliga val de har gjort där. Många skämt som jag inte tycker är särskilt roliga Eller intelligenta, utan det är um, mm. väldigt mycket pubertal humor och så vidare och så vidare. Ja, det låter ju billigt tyvärr. Det är ju inte det jag vill säga i den här för den säger sen absolut inte. Men den funkar, men um, den är extremt skakig. Men det är ju just för att man håller upp den i jämförelse med den här. Och den här mm. är mm. en av de absolut bästa actionfilmerna som har gjorts. Mm. Någonsin mm. För vad är det för någonting vi har tittat på till idag Vi har ju sett Terminator 2 Judgment Day Från 1991 Regisserad av James Cameron Som även har skrivit manuset Tillsammans med William Wisher Jr Vilket också då var fallet med den första filmen Och det är alltid så härligt När um, kreativa team håller ihop Och gör en fortsättning mm. tillsammans jag vill minnas att trean inte är gjord av samma team och det märks. Ja, jag kan ju tänka mig det. Alltså det. Bara där blir det ju liksom fel. Jag menar, om de ändå ska göra en uppföljare och det ska vara till en sån här film. Alltså gapa efter mycket, snacka om att göra ett, och att då inte ha ett originalteam heller. Jag menar, okej, okay att det ska komma ytterligare en Jurassic Park-film efter alla dessa år. Inte för att kanske två och tre andra har levt upp till sin mycket av vad ettan har gjort, men, men ändå, alltså den här fjärde filmen, eller vad det nu blir för någonting som den ska heta, är inte helt hundra där. Men den är ju fortfarande regisserad och gjord av Steven Spielberg, om jag inte har fel. Så att jag menar, alltså bara det gör ju ändå att folk blir så här: åh, det här kan ju bli något. Jo menar när man har originalfolket som hade grundidén och som jobbade på att få den att fungera och gjorde den till en succé för det är ju alltid en satsning, man vet ju inte om någonting kommer att bli bra och bli omtyckt men då har man ju åtminstone en större chans. Mm. Släng inte ihop ett team som bara tycker att Nej, men det här har varit roligt att testa på. ja men, Du ska inte bara tycka det är roligt, du ska vara passionerad för det här ja. projektet. Du ska vilja Visst. lägga ner din själ i det. För bara då mm. vet man att ja, men då är oddsen de absolut bästa. Det kan fortfarande mm. bli en total flop Men chansen... ...är ju åtminstone bättre. Absolut. Jo, det, det får ju inte bara vara en sån där... ...det här hade varit häftigt att göra. Eller, oh, jag minns den där filmen. Den, den borde ju faktiskt få en uppföljare. Eller Man kan inte gå på bara det, utan det måste verkligen finnas en person ...i så fall att verkligen vilja göra någonting rätt också. Jo, visst. Men med tanke på att vi just nu är inne i en tidsålder... ...där rebootsen står som spörn i backen, så... <här> ähm, blir jag lite nervös om någon helt plötsligt skulle få för sig att ja, men Terminator 2, vi ja. gör en remake på den. Nej, ja. det behövs inte. Den alltså, här är perfekt. Piss off. Ja, faktiskt. Jag var sjutton skulle man göra i sådana fall. Alltså att få den idén, bara att reboota hela Terminator skulle jag bara förnysa åt verkligen. Det finns ingen som helst anledning till att göra det om då inte för att man ska rätta till trean. Men det kan man väl ändå ...bara glömma helt enkelt i så fall... ...eller bara rätta till just trean... ...även om det skulle kännas konstigt också... ...nej, alltså Terminator-låten är bli ...det säger jag bara... ...det finns ingenting som behöver rättas till... ...eller rebootas där utan... ...det, det håller ju dessutom än idag... ...jag tycker att den här filmen är väldigt tidlös ändå... ...och innan våra lyssnare blir rädda... ...att vi vet någonting de inte vet... ...nej, där är inga rykten... ...vad vi vet åtminstone... Mm. ...att Terminator mm. skulle rebootas... ...eller remakeas... Jag menar, låt de här 80-tals- och 90-tals-franchiserna vara för... Eh, mm. Ni lyckas inte återskapa skärmen, Ni lyckas göra snyggare effekter som också ja. kommer att bli daterade förr eller senare. Ja. Men när det är det enda som man tillför låt vara. Mm, eller hur. Men eh, vi kanske ska ta en titt på eh, vad handlar egentligen Terminator 2 Judgment Day om? Jo, efter att ha överlevt attacken från den Terminator som blev utsänd för att ta död på Sarah Connor har hon gjort sitt yttersta för att uppfostra sin son John Connor med blandad militärutbildning. För närvarande sitter dock Sarah ordentligt i klistret då hennes domedagstänk har lett till en plats på mentalsjukhus medan John istället har blivit omhändertagen av fosterföräldrar. Insyn på detta dårhus utan några tecken på att bli utsläpp, gör Sarah upprepade försök att fly eftersom hon är övertygad om hur hennes sons liv svävar i ständig livsfara. För när som helst kan framtidens Skynet göra ett nytt försök att sända tillbaka en lönmördarmaskin, som den här gången kommer för att eliminera just John. Och någonstans i USA sker nu precis samma fenomen som hände för 11 år sedan när en koncentrerad elektrisk storm öppnar upp för ett tidshål som efterlämnar en Terminator från framtiden, av samma modell som tidigare var ute efter Sarahs liv. Men precis som förra gången är denna dödsmaskin inte ensam om att sändas tillbaka i tiden. Den här gången har också en betydligt nyare, dödligare och mer kamouflerad Terminator sänds för att ta hand om John en gång för alla. Ja, om inte det här är ett upplägg för action, vad är <laughs> Jag menar ju det, ja. Alltså, Först blir man glad av att se hur då den första The Terminator materialiseras- precis som det blev i den första filmen- och man är så glad över att få se just hur personen kommer tillbaka. Men sen så liksom går det kanske fem minuter eller någonting- och så plötsligt kommer det en till person- som man ganska snabbt förstår att wow, okej, okay, det här är inte riktigt som förra gången. Det ser ut som det, men någonting är fel. Jo, men den stora grejen till när den här filmen skulle komma det var ju att man inte visste vem som var god och vem som var und. Vi mm. visste ju bara vilka som skulle vara offerna. Och det är ju för att det är samma offer som i förra filmen så det var ju inte så svårt att vista ut. <laughs> Nej, visst. Vi vet ju vilka som, som ligger till grund för att framtiden blir... Förhoppningsvis fin igen och vilka som Skynet är ute efter. Men vad vår erfarenhet säger är ju att Arnold Schwarzeneggers Terminator är ond. Mm. Mm. Jag menar, vi har spenderat en hel film att försöka fly från honom. <laughs> Precis. Det är klart att han är ond. Och så som du säger så dyker det upp en till som visserligen också ser lika hård ut. Inte lika vältränad men hård. Och mm. faktiskt ännu obehagligt kallare i blicken än vad Visst. Arnolds Terminator är. Och vi kommer väl i fortsättningen att kalla dem för Terminator och T-1000 för att särskilja dem åt. För annars så blir det Arnolds Terminator och den andra Terminator. <laughs> det, det kan bli lite besvärligt. Speciellt med tanke på hur ikoniska ändå T-1000 har blivit också. Mm. Och jag gillar verkligen just den här presentationen också av T-1000. För den vi ser honom som sagt, han har ju en väldigt, väldigt kylig och kall blick. Mm. Till skillnad från, liksom, från första filmen när man skickar en människa, en Terminator. Och den personen lider ju ändå en hel del av den här, det här tidshoppet. Men här så är det ju som han är lika... ...oberörd av det här som Arnold är... ...eller som The Terminator är... Mm. ...men sån här T-tusen gör just... sin ...sitt första dödande... ...det kom ju ändå ganska snabbt... Och, ...och lika snabbt som det har kommit så är det också över... ...man ser ingenting men man förstår ju som att... ...oh shit han dödade någon med bara ett slag nu... Mm. ...och det, det är först när han börjar ta stryk... ...senare i filmen som man greppar att... ...okej okay, den här killen är inte som Arnold... ...jo men det är väl ganska talande... ...för de här inledande minuterna i... ...så att säga nutiden... Mm. Att eh, vi ser först Terminator dyka upp, han går in på den här uh, ja, bikerbaren och mm. uh, letar efter kläder. Och vad han gör är ju att han attackerar folk, ja. men ja. notera, han dödar ingen. Vilket är ganska ovanligt för, uh, som sagt, var. han heter Terminator. <laughs> ja, han ska ju som Terminera folk och det kommer ju ändå att hända också. Och det är en väldigt subtil och snygg liten detalj att visst, han är mm. våldsam. Mm. Han har ingen respekt för mänskligt liv och skada och så vidare. Men faktum är att han gör inte de absolut värsta handlingarna. När vi ser t 1000 dyka upp, det första han gör är att ha ihjäl någon. Ja. Och inte bry sig överhuvudtaget. Och faktum är att där vet vi, om vi är medvetna om det eller ej- vilken som är hjälte och vilken som är skurk. Mm. mm. Visst, det är ju ändå en ganska tydlig grej. Men förmodligen så reflekterar du inte över det när du ser det första gången. Nej. Och ändå så har du en liten känsla av att, ja men okej, okay, Terminator var ju den som vi skulle vara rädda för. Men, men han gjorde ju faktiskt inte så farliga grejer som han skulle kunna mm. göra. Den mm. andra gjorde ju det. Huh. <laughs> det är när man använder show, don't tell som ja. sin berättarteknik Aj, det är himla snyggt verkligen, mm. jag tycker ju för övrigt också, måste nämna nämna påtal om inledningen och så då Arnold som Arnold är ju verkligen The Terminator så är det ju bara, det kommer han ju som alltid vara också och jag tycker det är så himla tydligt i den här filmen för det är så sjukt roligt och intressant att när, när filmens lilla prolog är över då först får man ju liksom den här titeln, namnet kommer ju fram, men innan titeln dyker upp så står det Arnold Schwarzenegger ja. sen står det Terminator 2, <laughs> Judgment Day och sen då kommer Linda Hamilton och så vidare, så att det är ju liksom, det här är Arnolds film på ett vis ändå, precis som att alltså den första var ju ändå också lite av Arnolds film på sitt vis eh, även om nu Patrick och Lindas insatser här i Terminator 2 är ju riktigt stora och fantastiska, verkligen. Men, ja, alltså filmen har ju absolut gjort ett namn av just Robert Patrick som gör en bra insats. Men som sagt, alltså Terminator är ju Arnold uppenbarligen. <laughs> jo, men det här är hans film och han skäljer föreställningen så fort han är i bild. Ja, gjorde gjorde. Och vet du vad? Jag tycker inte det gör någonting, för han gör det så snyggt. Mm. Och det är inte så att han knuffar bort någon av de andra och säger nej, nej, ni får inte vara i bild. Det är de. De får ha all den betydelsen som karaktärerna kräver. Mm. Så det är inte så att det är någon obalans. Sen att Arnold verkligen är kungen i den här filmen. <laughs> det är ju en bonus. Och det är ju för ja. att han gör den här superikoniska rollen. Men du nämnde ju den här prologen som är det första vi får se av filmen. Mm. Och den har ju gjort så stort intryck på filmvärlden att vi försökte ju bygga en hel film runt det här. En film som inte lyckades särskilt bra om du frågar mig. Det finns mm. en, en del underhållningsvärde där men tyvärr, den här sekvensen som är ett par minuter lång är bättre än hela den filmen <laughs> <laughs> Ja, jo men det finns ju fruktansvärt mycket spänning och och framförallt sånt som är underliggande, som jag pratat om just i den här inledningen här i Terminator 2. Så att det kan jag ju definitivt säga också: Att den, den smiskar ju ganska mycket annat bara, bara de minuterna. Sen, även om det har med specialeffekter och sådant att göra, så tänker jag ta upp det här och nu. Alltså modellerna och animationerna här. De är sagolikt vackra praktiska effekter alltså. Ja, oj. Jag tänkte på det också direkt när det började rulla. Och man fick se de här stora superrobotarna. Som man kanske får kalla dem för. Till, alltså superrobotar till dödsmaskiner. Som rullar och man ser människor som försöker bekämpa dem. Alltså jag slogs av det redan då. att Men shit, vad bra det där är gjort ändå. Ja visst, jag kan, jag kan väl se igenom liksom det här de här kulisserna eller vi man ska kalla dem för och hur det är uppbyggt och det finns en, en lite speciell stil tycker jag ändå på i synnerhet hur vissa av maskinerna är gjorda men det ser ändå ...för jäkla bra ut, verkligen. Jag tycker absolut inte att det, att det verkligen lyser igenom... ...när filmen är gjord, utan det är som jag sa tidigare... ...jag tycker att den är väldigt tidlös ändå... ...på väldigt många sätt och på väldigt många ställen... Mm. ...och när det gäller ju specialeffekter också, i synnerhet. Sen kan jag inte låta bli att skratta lite för mig själv... ...när jag ser den här inledningen... ...och eh, det är egentligen ingenting som är fel... ...det är bara att eh, det är lite ologiskt... Och det är ju någonting vi var inne och snuddade vid när vi pratade om Terminator. Och det är ju att om du ska bygga en effektiv, enkel dödsmaskin så bygger du ju någonting som ser ut som en radiostyrd tank eller en helikopter. Och det ser vi ju, det har de ju. Ja. Mm. För de har vi ganska så välutvecklad teknik för. Det är inte lika komplext som att försöka göra någonting som ska imitera en människa. Hust, hust. Mm. Men vi kan ju förstå varför Skynet då har gjort den, den logiska tanken där att ja, jo, men om jag ska kunna ta mig in bland människor då måste min agent se ut som en människa mm. och har då lagt ner yes. enorma resurser på att utveckla Terminator Och all den sofistikerade tekniken och alla de resurserna som går åt att bygga en sån där så använder de dem som marksoldater- i det här kriget. <laughs> jo. Jag menar det är ju det är ju lite som att använda en Ferrari för att ha som budbil. Alltså. Hilful Säger jag egentligen. Ja, de är ju riktigt duliga just fotsoldater också, det får man ju säga. De är effektiva därmed, men ja, det ser ju kanske lite lustigt ut med tanke på vad de vad de har för syfte. Och det funkar och det är jättesnyggt när de kommer vandrande mm. över fälten mm. med Ja, vars två vapen. Vilket också är lite för mycket, <laughs> kanske. Men för all del, det så läckert ut. Det är en utmaning för människorna att försöka ta sig an. Och det taggar in verkligen för filmen. Det är inte så att jag klagar på det egentligen. Jag bara måste belysa att här är det saker som har gjorts för att se häftiga ut snarare än logiska. Ja, jo, visst är det ju helt klart det. Och det är ju en, en suveränt, häftig scen också när man ser de där komma sen då, För det är ju en, minst sagt dystopisk, väldigt skrämmande framtiden då som de lyckas måla upp där. Och när man ser de här liksom metallskeletten vandra runt där, för det är ju verkligen det det ser ut som också så det finns, ändå någon, det finns ju något väldigt snyggt över sidan och det är, ju, det är ju definitivt det man har varit ute efter. Mm. För det ser ju jäkligt läckert ut verkligen och samtidigt också skrämmande. Och det är väl just den här skelettgrejen som gör att det är så skrämmande också för de ser ju ut på det viset. Alltså mm. det, är ju som, det finns ju inget kött där, det finns ju ingenting förutom det här metallkraniet och den här metallkroppen det är inget mänskligt över dem, även om de har skuggan av mänsklighet mm. över sig. Mm, visst. Och äh, läckraste scenen i hela den här filmen, det är ju när man ser den här äh, Terminator-skallen långsamt gå mot kameran runt eldflammorna. Mm. <laughs> den ger mig gåshud varje gång, för det är så ja. snyggt gjort. Samma här, ja. Men om vi ska ta och titta lite på manus och handling... Mm. Den här filmen är ju verkligen välskriven. Alltså det är ju väldigt få grejer som inte synkar eller som innehåller logiska hål. Mm. Naturligtvis som med alla filmer och historier som handlar om tidsresor så finns där en del paradoxer och saker som men vänta nu här, om man sätter sig och funderar på de här grejerna så inser man att det funkar inte därför att det blir en paradox på det som kommer att utesluta det och så vidare ja, och så absolut. vidare. Men då kommer vi ju till hur engagerande är handlingen, att du är så investerad i de här karaktärerna, du är så investerad i den här actionen och vad som kommer att hända här näst, att de där små hickarna i logiken, de förbiser jag mer än gärna, bara för att jag får göra resan. Ja, absolut samma här också, ja. men självklart nu har jag ägnat en och två tankar åt det och speciellt nu när jag liksom ser om filmen och ska försöka ha något från av kritiskt öga, men det är ju svårt med den här filmen, det är det ju men alltså jag, jag kan också lätt se förbi de små grejerna för som sagt, det är ett det är ett riktigt tight manus och det är en extremt spännande resa och ett, ett suveränt äventyr tycker jag rakt igenom handlingsmässigt. Jag sitter väldigt, väldigt klistrad genom hela den här filmen och tycker verkligen att alla scenerna funkar verkligen. Och det som det som berättas, hur det berättas, det, det görs bara så bra. Sen är det ju också lite en fråga vilken version av den här filmen vi tittar på. Och mm. um, det har ju släppts en hel del olika varianter på den här. Det finns ju naturligtvis bioklippningen som ganska många tycker är den riktiga. Därför att det var ju den som visades på bio. <går> ja, och det är väl helt okej okay att ha den åsikten. Men jag vill ju gärna se den versionen som regissören helst hade velat skulle visas. Mm. Mm. Och den här filmen var ju för lång. Så de kortade ju ner den med... Ja, det varierar ju lite vilka uppgifter man har fått tag på. Men det kan vara allt mellan 20 och 30 minuter. Mm, mm. Så jag har ju tittat på en förlängd version. Som innehåller en hel del små scener som. När man ser dem och försöker titta på bioversionen. Inser hur viktiga de där små scenerna faktiskt är. Absolut. Samma här. Jag har suttit och kollat på var jag tror faktiskt var benämnt som just regissörens egna version sen är jag lite osäker på det där för jag har sett både ett och två tre olika namn det har varit special edition och ultimate edition och allt möjligt sånt där mm. men den var ju väldigt väldigt förlängd, min version då på runt två och en halv timme och som sagt det finns ju så himla många beslut där som visst, alltså de gör absolut inte bioversionen dålig egentligen men när man ser vad som har klippts bort så känns det ändå som att det är väldigt tråkigt att den och den scenen har försvunnit. Därför att de ger så mycket ändå. Det, det är som sagt är ingenting jag saknar i bioversionen när jag ser den. Jag tycker inte att det blir någon lucka. Men det här förklarar mer när jag får se i den här versionen. Jo men saken är den att när man såg bioversionen som var den första versionen de flesta har sett. Så, mm. så tyckte man ju att den höll ihop. Men när man försöker titta på den nu efter att ha sett dem förlängda eller um, Directors Cut eller vad man nu har sett för version mm. Mm. så går det ju inte längre för att man saknar de här. Ja men det där förklarar mm. ju det och vad händer med det där för att det är ju viktigt och så vidare och så vidare. Så man sabbar ju bioversionen lite smått när man har sett dem förlängda men ja. det tycker jag är värt det för historien blir bättre. Och mm, man får mm. lite fler nyanser av ganska många av karaktärerna som vi ska ta upp och prata om. Oja, oh det gör man. Det är absolut det är inte alla scener som jag tycker är helt nödvändiga. Sådär. Alltså en del förstår jag att man klippte bort för det känns som att det behövdes inte för slutversionen. Men någon form av förlängd version, för det finns ju ändå ett par stycken tycker jag ändå. Det, det är verkligen värt att se, mm. för det är det väldigt mycket karaktär och det tillför en hel del till historien. Men, men vi, vi ska väl komma till de här scenerna när vi väl pratar karaktärer och vi faktiskt ja, kommer till de punkterna. Jo, men faktum är att vi kan väl dra oss vidare och börja titta på våra hjältar och skurkar i den här historien. Ja, det tycker väl jag också och eh, vi börjar väl med vår huvudperson som faktiskt har överlevt från den första filmen, nämligen Sarah Connor. Ja, och um, om man jämför med Sarah Connor i um, förra filmen så är den betydligt starkare, bittrare men också mer mm. erfaren människa vi stöter på och det ska ju symbolisera den här tiden som har passerat, det har ju ändå gått 11 år sedan incidenten då den ja. första Terminator kom ja. och det har ju färgat hennes liv enormt ja, jo det märks ju att hon har ju som sagt, hon har fått ta en smäll av det här helt klart Både, alltså, speciellt just psykiskt alltså för lite grann sådär alltså här ska vi inte gå så de som kallar henne labil det är ju som inte därför hon sitter inspärrad just nu på mentalsjukhus när, när filmen börjar. Utan det är för att ingen tror ju självklart på hennes fantasihistoria om vad som ska hända i framtiden. Mm. Men ändå, alltså just att hon vet om det här som ska hända. Hennes liar är utsatt för, för liksom en Terminator. Och hon vet med ganska stor sannolikhet att det här kommer förmodligen att hända igen. Jag förstår ju om hon är... Är ganska skräckslagen och samtidigt också just bitter på att det är det som ingen som riktigt tror på henne. Att hon ska måste försöka bära allt det här på mm. sina egna axlar. Hon har ju dessutom tagit sin skräck och förvandlat det till ilska. Mm. Och det gör ju henne starkare och eh, mer kapabel att ta hand om vissa situationer som uppstår. Mm. Sen kan man ju diskutera hur bra det är för henne rent psykiskt. För um, hon behöver ju lite psykisk vård, det, det kan vi ju inte sticka under stol med. Men hon är ju inte galen på det sättet som sjukvårdarna på det här stället säger att hon är. Nej, exakt. Att hon har en massa då, galna fantasi och liknande, för det vet ju vi som tittar att det har hon inte, de är där. <laughs> Men å andra sidan... De agerar ju på det logiska sättet att om någon ja. går runt och påstår att det kommer robotar från framtiden och min son ska bli världens äh, största hjälte och mm. vi måste springa den här fabriken och så vidare och så vidare. Och om jag inte minns fel så är det ju för att hon har gjort något sånt försök mot det här Cyberdyne Systems som gör att hon faktiskt har tagits in på det här äh, högrisk mentalsjukhuset. Mm. Nej, det är inte konstigt som sagt att hon har hamnat och hon har hamnat och att eh, ingen tror på, på hennes just eh, framtidsvision så att säga. Utan eh, det, det är fullt förklarligt ändå. Sen som sagt, hon skulle ju mått bra av att gå i lite terapi skulle jag säga, mm. helt klart. För det, det märks ju under hela filmens lopp, eller åtminstone under speciellt halva filmens lopp innan det, det börjar gå lite grann åt bättre hållet skulle jag säga. Men just hur pass manisk hon är när det gäller det här. Hon är så extremt inkörd och liksom insnöd på vad som ska hända och vad som är hennes plikt och vad John måste göra och så vidare. Mm. Så att det, det, det märks ju att de här 11 åren har ju definitivt inte varit liksom de mest naturliga eller de mest roliga utan väldigt, väldigt påfrestande för henne. Jo, vi får ju bara antytt för oss vad det är hon har varit med om och vad hon har varit och vilka hon har umgåtts med och så vidare. Men allt har hon ju gjort för att ge John en form av, ja, grund att stå på när framtiden kommer. Och det är ju beundransvärt för karaktären, men samtidigt... Det har ju gjort att ha suttit en hel del problem i relationen mellan henne och John. Mm, mm. Och det är ju ett problem som faktiskt kommer att behöva lösas under historiens lopp för de litar ju inte på varandra. Hon älskar ju honom som sin son naturligtvis men samtidigt litar hon inte på hans omdöme. Och han litar inte på henne för att hon har en hel del konstiga idéer. Och han vet inte om det här är sant eller ej och så vidare och så vidare. Men Linda Hamilton gör ju en kanonprestation här. Och tar sin karaktär från en höjd till en annan. Ja, gissas alltså Linda Hamilton. Jag tyckte ju att hon var himla bra i den första filmen. Men här spelar hon ju en... Helt ombytt människa verkligen. Och det gör om så himla bra också. Det är inte bara det att jag gillar verkligen- karaktären Sarah Connor och hur hon har utvecklats- även om det som sagt kanske inte bara är till det positiva. Men jag gillar också hur Linda lyckas porträttera det här. För hon är verkligen helt makalös i den här filmen. Och, och jag blev ett, ett riktigt stort fan av henne- just för sin insats här. Mm. För hon... hon hon spelar ju verkligen Sarahs liksom, personliga utveckling helt fantastiskt bra, verkligen. Jo, för vi kan ju fortfarande se spåren av den här 19-åriga tjejen som um, var med om händelserna i The Terminator. Och um, fick hela sitt liv krossat i princip när den här lönnmördarmaskinen dyker upp och jagar henne. Hon blev gravid och så vidare och så vidare. Mm. Där finns en historia där som återberättas snyggt. Som sagt, vi vet inte vad hon har utsatts för och så vidare och så vidare därefter. Men hon har ju blivit den här hårda granitbiten som ska försöka stå emot alla hinder. Ja Men vi ser ju också att hon är inte kapabel att göra precis vad som helst. Det finns fortfarande en människa bakom hela den där hårda ytan. Mm. Mm. Vid flera tillfällen ser vi faktiskt det här hårda skalet- krackelera lite så att vi kan se den ömma, ömtåliga människan under. Mm. Och det är ingenting som gör att vi tycker att hon är svagare. Vi ser bara att, jo men, hon är faktiskt en människa. Hon har inte förvandlat sig själv till en Terminator mentalt. Utan det finns fortfarande någonting där. Hon är, trots att hon har en benhård attityd numera, beredd att omvärdera saker och ting... Men hon behöver en rejäl knuff mm. ibland för att mm. faktiskt börja fundera. Mm. Och här har vi just en sån här scen från de förlängda versionerna. Från i alla fall den som jag såg, som jag inte kände igen sen tidigare heller. Där man försöker visa lite granna på att det, det finns ju någonting under hårda skalet. Och vad är det för någonting som liksom plågar henne? När hon inte bara tänker på att hon vill försöka fly från det här som mentalsjukhuset. Hitta sin son och fortsätta kampen. Och det är en, en drömscen där hon då drömmer om Kyle. Som ju var den andra huvudpersonen i första filmen. Som också kom från framtiden då för att assistera henne. Som hade blivit utsänd av just, just John dessutom. Alltså hennes son. Det är en drömscen med, med Kyle- alldeles innan Sara ser början på sin, sin feberdröm som hon har återupprepade gånger om just den här domedagen och hur den ska se ut. Här avslutas dock drömmen i förväg plus att när hon är med Kyle så ser hon mycket liksom, inte svagare ut, det är liksom fel ord att använda men hon blir plötsligt väldigt, väldigt mänsklig av sig i alla fall mm. och och hon är så himla glad över att se honom och kan inte förstå varför. Varför är han där nu och sen när han ska plötsligt gå därifrån. Nej men Kyle lämnar mig inte. Det, det här är för mycket ungefär för mig. Alltså man ser på henne hur mycket hon lider då verkligen. Att hon önskar att hon fortfarande hade honom att stötta sig mot. Jo men grejen är ju den att han är ju den enda hon känner att hon kunde vara helt öppen med och det är ju något som vi alla behöver ibland, att kunna vara mm. svaga och öppna upp oss för någon och visa att vi behöver närhet och omtanke mm. och hon har gjort sig så hård mot resten av världen att där är i princip ingen hon kan vara öppen och visa sig sårbar mot så när hon då drömmer om Kyle att hon äntligen är med honom så är det första gången på år som hon mm. känner att hon slappnar av och kan liksom släppa ut all den ångest och den rädsla och även glädjen att se honom, även om det nu bara är en drömsekvens. Mm, mm. Och visst, det är en enorm kontrast mot den Sarah som vi sen ser gå runt men vi måste vara medvetna om att det är den Sarah som finns inuti det där hårda skalet. Visst, visst. Och det är ju som liksom fullförståeligt också för att som, alltså hon kan ju liksom inte tillförtro sig till någon egentligen. Det finns ju ingen hon riktigt kan lita på eller förlita sig på för det finns ju framförallt ingen som liksom lyssnar på hennes historia. Det är ju bara hon som vet vad som ska hända och man får ju också lite grann ha återberättat om vad som har hänt tidigare i hennes liv med de de andra män som hon ändå har träffat och försökt luta sig mot att så småningom verkar det som att ingen riktigt klarar av det här att ja, men min son är jätteviktig hans liv är alltid i fara vi måste verkligen lära honom det, det här vi måste skydda honom och han är viktigare än någonting annat sen måste jag vara lite cynisk och det är egentligen inte mot den här filmen utan det är när jag äm, tittar mot USA eller ja, hela västvärlden egentligen när man tittar på föräldrar som äm, verkligen försöker sälja in hur viktiga, duktiga och speciella deras barn är och... Äm, <laughs> Det är ju en enorm trend så att när någon kommer och säger att ja, min son och dotter är väldigt speciella och så vidare så säger man <laughs> ja. väl okej okay, visst det, det förstår jag det är, ju, det är ju din son eller dotter ja. eller barn ja. överhuvudtaget men man tröttnar för eller senare för jag menar man har oftast inget belägg för det eller så visar det sig att det är struntprat eller så tröttnar man bara på tjatet. Ja. Visst. Och jag kan tänka mig att de lutar åt att det är någonting sådant som har hänt här att de har varit ihop med henne, de har tagit hand om då henne och eh, Jan och tyckt att ja men Jan är väl en bra grabb men sluta tjata ja. om det där, vi vet att du tycker han är speciell och så vidare och så ja. vidare så... Mm. Ähm. Det finns ju en gräns på hur mycket man orkar höra om en sak innan man är så övertrött på den. <laughs> ja, absolut. Det, det ska nog ha varit påfrestande för de här personerna som ändå har ja, varit tvungen att, och försökt lyssna på, på vad hon har att säga om och om och om igen som sagt. Så att, ja, hon har, inte, hon har ju inte haft det lätt i alla fall. Det har hon ju verkligen inte och det syns ju på henne, speciellt med den här tillagda drömsekvensen som sagt, att då ser man verkligen hur ändå, ja, hur mänsklig hon är som sagt, inuti. Det är ju även en scen som jag inte tänker prata för mycket om omständigheterna kring men hon får för sig att hon måste ha ihjäl någon för mm. att kunna förhindra att en del av de här sakerna som kommer att leda till Skynet överhuvudtaget händer. Mm. Och um, hon försöker verkligen stålsätta sig Men det går inte riktigt som um, hon hade tänkt sig Hon upptäcker att jag är ingen Terminator Jag är en människa Och att um, ta någon annans liv Det är inte fullt så enkelt som um, det ser ut att vara Och det är scener som är väldigt starka Och um, jag tycker att det är den perfekta pricken över iet För sara karaktären mm. Visst det är det verkligen. Sen vänder det ju också dessutom lite granna där och jag tycker att man börjar se mer av hennes just medmänsklighet. Hon hittar ju som lite granna tillbaka till sig själv när det där händer. Det är som att plötsligt så vaknar hon nästan upp lite granna. Mm. Och det är inte så konstigt heller med tanke på att hon har suttit inspärrad nu ändå på det här mentalsjukhuset, oförmögen att kunna göra någonting egentligen. Och varje gång hon försöker ta sig därifrån eller försöker göra någonting bara som kan hjälpa hennes situation så blir hon bara tryckt tillbaka. Mm. Sen när hon nu väl kommer ut så är det ju inte under de bästa omständigheterna heller så att alltså, hon ska ju ha en del att tänka på. Hon har ju mycket press och det märks på hennes karaktär och det märks ju hur hon, hur hon behandlar John också. Just speciellt till en början innan, innan den här vändningen kommer. Mm. Och som att det är ju inte konstigt att de har det här komplicerade förhållandet som du har nämnt. Att de inte kanske riktigt litar på varandra. I synnerhet John inte riktigt litar på Sarah. Efter att ha varit just inspärrad. Mm. Så mm, jag förstår ju att hon, hon har sina problem där. Jo men om vi hoppar över lite på John Connor istället... Vi har en kille, han är 11 år i den här historien. Han har bott på fosterhem, vi vet inte hur många år. Och innan dess har han flyttat runt. Mamma har umgått med en hel del skumma typer för att då ja. lära honom att äm, vara väldigt militärisk och teknik mm. och så vidare och så vidare. Mm. Och även om vi får en antydan om att, jo men det var rätt coolt och jag träffade en hel del schyssta människor som jag fortfarande mm. tycker om och så vidare och så vidare. Men mm. mamman var ändå så distant och hon litar inte på honom och han måste försvaras, han får inte riktigt visa vem man är eller vad han är kapabel till och så vidare och så vidare. Och så samtidigt, det viktigaste utav allt... Allt det hon går runt och säger ska hända, det vet ju inte han om det är sant eller en galen mammas fantasier. Mm. För han har ju inte sett The Terminator. Han mm. har ju inte upplevt någonting av det här. Han har ju bara upplevt mammans reaktion på att ha utsatts för det här traumat. Mm. mm. Så i hans värld när vi träffar John så tycker han ju bara att min musa är en galen kussa som de har tagit in på mentalinstitution. Och vi kan inte direkt klandra honom för det. Sen hjälper det ju inte att hans fost föräldrar är två som jag i alla fall väljer att beskriva som white trash amerikanare. <laughs> ja nej jag tänkte samma sak när man får presenteras för de här att... Alltså vad är det här för folk och hur blev de Hans fosterföräldrar exakt Och jag säger inte att de är Unda människor men att det är väldigt Grovt och kantigt Damen ja. i fråga är Väldigt um, butchig Som jag tror ordet är <laughs> Och killen är en sådan som sitter i soffan med handen halvt nedanför byxorna och tittar på sport och skriker efter öl. Ja, visst. Tycker att man ska inte störa honom med någonting som är så fånigt och icke-trivialt som att John inte städar sitt rum och inte lyssnar på sin, sin fostermamma. Och det är ju inte så konstigt att John då har börjat att utveckla en viss eh, rebellisk attityd. Förmodligen har han haft det redan innan. Mm. Men det är ju mm. först nu som det verkligen då blommar upp. Därför att han har ingen förälder han kan ty sig till. Han eh, har styrföräldrar han ja, säger att han inte tycker om. Men jag tror ändå mm. det är en liten omtanke där när det kommer till kritan mm. ändå. Men äm, de trivs inte jättebra tillsammans. Han är hellre ute och lever rövare. Och är ju väldigt smart. För han hackar ju en bankomat. Ja. Så det visar ju att det är ju en ganska rejäl kompetens han har. För jag menar, jag kan inte hacka en bankomat. <laughs> Nej, inte jag heller. Och sen... Han drar ju några riktigt skarpa slutsatser till och från också genom hela filmen. Så att eh, han har ju verkligen... Han är ju, han är ju verkligen smart om så här. Alltså, visst, han har ju förmodligen då lärt sig att hacka genom någon av hans tidigare... Nu ska det för pappor, liksom tillfälliga pappor eller sådant. Eller om nu mamman har lärt sig det innan hon födde honom och sedan lärde honom. Men i alla fall, jag tror säkert att han har lärt sig det på något vis. I alla fall och han väl inte bara automatiskt bli hacker- men att som alltså, sagt, ungen är ju smart, det märker man ju verkligen. För ja, han kan ju verkligen klara sig själv. Och just som sagt, de här slutsatserna som han drar som är väldigt snabba verkligen. Och jag tycker nästan att det kan vara lite väl så här ja, här försöker vi verkligen att få handlingen och gå framåt bara egentligen. Men att han är, att han är skärpt, det råder ju inget tvivel om. Och sen förstår jag ju verkligen att han är så rebellisk som han är med sin uppväxt. Och inte nog med att... Han får ju hela livet kulkastat dels för att då mamman blir inspelad på sjukhus och folk säger Du killen, din mamma är knäpp. Vadå trodde du verkligen på allt som hon har sagt? Men sen dessutom, som man själv säger, att han är ju van vid en viss typ av omgivning och att saker och ting är på, på det här och det här viset. Alltså att de personer han bor med har en massa vapen i sin källare. Och han får lära sig säkert vid tidig ålder- hur man laddar om en AK-74- eller vilket vapen <laughs> som helst nu. och Han kan säkert ta isär både den ena och den andra pistolen. Så att när han då kommer till ett sånt här- riktigt mer familjeliv- och hamnar i ett vanligt kvarter och så vidare- och ska gå i skola- det är ju en helt annan värld som han inte visste om heller. Och som han kanske inte riktigt trivs i heller. Men ähm, jag måste ju säga det att- Edward Furlong som spelar John Connor här- han är nog en av de bästa barnskådespelarna jag har sett. Mm, visst. Nu är han ju ingen barnskådespelare längre- med tanke på att det är ett <laughs> par år sedan den här filmen gjordes. Uh, jo, ett par. Men om vi tittar på hans prestation i den här rollen- i den här mm. filmen- mm. så är det en av de absolut bästa barnskådespelarna, punkt. Helt klart. Jag är inte säker på exakt hur gammal han var. Han skulle som sagt spela att han är runt 11 år- men han gör det ju sjukt bra. De han han är helt klart övertygande och han är en bra barnskådespelare att titta på som jag inte alls stör mig över. För vi får ju ändå se en hel del olika känslor här. Vi får se mm. glädje, vi får se ilska, vi får se nästan apati, vi får se sarkasm, ironi. Och naturligtvis när han eh, spricker upp och faktiskt visar att han bara är ett barn och blir ledset och gråter och så vidare. Det är ett enormt spektrum och ingen behöver gå in och säga jag är ledsen eller jag är glad utan vi, vi ser det. Det är där och det är jättetydligt och snyggt berättat med kameravinklar och skådespeleri och allting. Mm, mm. Det synkar bara så fruktansvärt bra Och jag, jag gillar den här prestationen Jag gillar den här tolkningen Utav John mm. Och det har gjorts andra tolkningar I efterhand som jag måste säga De står inte ens i närheten De står inte i skuggan Utav den här ens Ja, jag kan ju bara tänka mig det Jag har ju som sagt inte själv sett Just Terminator 3 då Men eftersom Jon är en sån Stor och viktig karaktär så förstår jag ju att hans roll är återkommande i filmen- och att han blir porträtterad än en gång- men då av någon annan. Mm. Och ja, då gäller det ju verkligen att leva upp till- vad som visas här i Judgment Day- och det ska ju inte vara det lättaste nu när- nu när Edward gör en, en så pass bra prestation- mm. och vi har dessutom en John som känns väldigt bra också, tycker jag. Jo, men det är ju inte bara det att vi har Terminator 3- vi har ju även Terminator Salvation- som då utspelar sig i framtiden. Oh. Och vi har The Sarah Connor Chronicles. TV-serien mm. de började göra det. på um, det här förberedandet innan kriget. Och det börjar och så mm. vidare och så vidare. Mm. Även om jag gillade The Sarah Connor Chronicles så var John den svaga karaktären. Mm -hmm. Han var bara, ja, så som jag upplevde honom. Uppnå sitt tonåring som inte ville göra det. Han blev tillsagd <laughs> och så vidare. Ja. Yes. Men det är ju ganska typisk amerikansk tv- och filmproduktion- särskilt nu under mm. 2000-talet. För mm. det har varit extremt mycket generisk tonåring. Mm. Jo, tyvärr. Så är det ju. Men, men som sagt, Edward Förlång, kanonprestation- han är en av de här klossarna som bygger den här filmen- och som bygger den riktigt stark och bra. Så äh, stor eloge där- och jag tycker verkligen om dynamiken mellan honom och Linda Hamilton. Den känns verkligen naturlig även om ja, deras situation är ju allt annat än naturlig. Men eh, <laughs> det känns ändå som människor med sår, ja. brister och trauman som ja först mm. har en väldigt hektisk och eh, irriterad dialog sinsemellan. Men, men de återfinner ju varandra och... Eh, jag gillar verkligen det. Där, där växer en respekt fram på båda sidor. Det är också en sak som jag gillar väldigt mycket med den här filmen. Det är just hur, hur deras band liksom ser ut. Och, och Speciellt just att eh, Sarah inte är den här den här supermannen ändå. Utan hon är väldigt mycket soldaten ändå till en början som sagt. Och man ser vad det finns för konflikter däremellan och att John vill ändå ha en mamma verkligen. Mm. Och han blir sårad många gånger av hur kall hon verkligen är. Mm. Men sen så, så tinar hon ju upp lite grann också småningom som sagt. Och jag, jag gillar sjukt mycket verkligen vilket samspel som de här två personerna har. Det, det är riktigt bra karaktärer då, och det är fantastiskt bra skådespelare. Men äm, vad säger du? Är det dags att gå till äm, huvudrätten i det här persongalleriet? Dun, dun, dun, dun, dun. <laughs> ah, vi har ju allas våran... Eh, ...Terminator. Eller då, givetvis... ...Arnold Schwarzenegger. Åh, oh, det är ju så fantastiskt verkligen. Alltså, man, man tyckte ju att han gjorde en Terminator... ...som var väldigt Terminator... ...i den första filmen, och... ...ja... Det är ändå skillnad på The Terminator i den första filmen och här. Därför att han var ju ändå mer robot och han ska vara lite mer mänsklig här. Det ska vi liksom prata mer om. Men alltså, jag jäklar vilken gedigen insats som, som Schwarzenegger gör här. Alltså det är så mycket pondus i varenda bildruta där man ser honom. Jo men han behöver inte säga någonting. Bara att han står och tittar på dig. <laughs> så känner du ju hans närvaro. ja. Och det är ju mycket hans karisma och hans närvaro som vi ska bygga den här filmen på så det är ju kanonbra att han faktiskt klarar att bära den vikten. Nu var han ju van vid att bära vikter vid den här tiden men äm, det är ju en annan historia. Jo, <laughs> det är en annan typ av vikt. Det är, det är nog lite lättare för honom att bära än att som sagt var det just en att faktiskt lyckas som skådespelare och kunna göra en så här kanonbra roll som man verkligen gör här. Mm. Så att eh, jag är sjuknöjd verkligen. Och alltså det här med att han nu inte har den mest klockrena engelskan som man självklart måste gå in på. Därför att alla ska ju tjata om det där. Alltså i det här fallet i synnerhet han behöver inte prata klockor i den engelska han är ju inte mänsklig mm. och dessutom av en väldigt tidig modell till skillnad nu då från Patricks T-1000 mm. så att jag tycker det funkar alldeles utmärkt att ha Arnold som återkommande i den här rollen och ändå få prata mycket mer här än vad gjorde i den första filmen Jo men i första filmen så har han ju ingen att prata med här är han ju också en källa till information vad det är som händer, varför det händer, vad som hände där och då och hur vi eventuellt kan förhindra det. Han är ju en informationsbank på många sätt och vis förutom då mm. Mm. mördarmaskin. <laughs> ja visst, gjorde han definitivt. Men den stora grejen här är ju inte bara att han ska röra sig lite mekaniskt. För det är ju en fin balans att gå att försöka röra sig lite udda jämfört med vanliga människor och att röra sig jättekonstigt för den stora poängen är ju att han ska ju passera som mänsklig men om man verkligen mm. studerar honom så är det någonting som ändå känns lite av det är mm. inte helt Absolut. korrekt och det är ju i alla rörelser att han är väldigt beräknande hur han ska vrida på huvudet, var han tittar och vem man ska ja, prata ja. med och så vidare. Mm. För så gör inte vi. Vi är ju väldigt reaktionära djur. Vi reagerar på mm. små rörelser, saker som blinkar till och så vidare. Så det är ju väldigt hastigt och ryckigt. Mm, Men han är så överkontrollerad. Mm -hmm. Och så samtidigt har han ju det här Extremt bistra ansiktsuttrycket hela tiden tills um, han blev uppmanad att lära sig andra ansiktsuttryck. Jo, <laughs> precis, ja. Ja, det är ju det att han, han är ju ändå mer personlig i den här filmen. Och det är ju, det är ju dels därför att han, som sagt, han har ju ingen att prata med i den första filmen. Han behövde ju inte säga några ord, så att han, han var ju bara en mördarrobot. Men det är också det också att hans roll har ju ändå förändrats. Visst är han fortfarande en Terminator. Och det märks ju inte i början som sagt, av filmen när han inte dödar människor utan han faktiskt bara skadar eller ja, oskadliggör dem så att han kan ta sig vidare med uppdraget. Men när han väl kommer till sitt uppdrag som ju är John att beskydda honom då är han ju ändå inte den som inte går över lik för att skydda honom. Mm. Är John i fara då tar han ju fram sin pistol och så pekar vi den mot huvudet på den som försöker skada honom för att just terminera hotet. Mm. Men, men det är ju det. Han, han har fått en uppgift nu som gör honom lite mer personlig också. Därför att han är där för att beskydda John. Och för att kunna beskydda honom så måste han ju kommunicera med honom. Och när han kommunicerar med John och John kommunicerar tillbaka så försöker ju John dessutom att lära honom vara lite mera människa och lite mindre maskin. Mm. Och det ger ju väldigt mycket till såväl Arnolds karaktär som hela den här filmen. Och även där har vi också en del som man har spunnit vidare på i de här bortklippta scenerna som, som har återfunnits sig nu. För där handlar det väldigt mycket om just att ja, ge Arnolds... Terminator och mer Ja, för vi får ju reda på ganska tidigt- att den här Terminatorn har ju människorna- tagit till fånga. De har ju mm. arbetat om och omprogrammerat honom- till att vara en försvarare- snarare än en lönnmördare. Även om hans grundläggande- mordprogrammering fortfarande <laughs> finns där. <laughs> jo, <Ja>, jo då. <laughs> I <höxta grad. laughs> Men här kan man ju ställa sig frågan- hur mycket av hans beteende är- standard Skynet- eller någonting som människorna i framtiden har modifierat. Troligtvis mm. ganska mycket modifieringen då. Men det är som du säger, där är en nyckelscen som de har tagit bort för tidgissningsvis. gissningsvis. Ja. som är extremt relevant när man väl har sett den för då inser man mm. hur många små detaljer och var vissa scener som kanske verkade lite konstiga i bioversionen mm. helt plötsligt blir jättelogiska. Och jag tycker faktiskt att vi ska spoila den till viss del. Mm. Och det är att de helt enkelt pratar om hur hans hjärna är uppbyggd. Och han mm. berättar att när en Terminator skickas ut i fält så har Skynet gjort så att de inte kan hämta in information. och kan inte lära sig. De kan bara agera baserat på de parametrar som de redan har. Mm. Och då inser de att vi har en extremt kraftfull processor här. Alltså en maskin mm. som faktiskt är kapabel- att lära sig, men vi måste ställa om den- så de öppnar upp huvudet på honom- och tar ut den här processorn- för att försöka ställa om den- och göra honom lite mer ja, flexibel- att han börjar att mm. faktiskt lära sig saker. Och där är ju en hel del dialog där- som är väldigt relevant. Jag vill inte sabotera den- för det är att prata för mycket- men ja. bara det faktumet att de gör den här lilla operationen, de ställer faktiskt om hans chip så att han är mottaglig för intryck, gör ju att många av de här scenerna senare där han säger till exempel att nu börjar jag förstå varför människor gråter och så vidare... Ja. Ja. Innan man visste att de hade gjort den förändringen. Ja, men varför vet du det? Är du en maskin. <laughs> Precis. Men nu har han börjat att ta in alla de här mänskliga aspekterna. Han har börjat att ta in uttryck. Han har umgått så mycket med människor och pratat om ja, diverse olika saker. Att han uppfylls av någonting som vi kan kalla för en simulering av mänsklighet, så att säga. Mm. Mm. Och det gör ju honom så oerhört mycket intressantare som karaktär nu är han inte bara mördarmaskinen och försvararen utan nu är han ju faktiskt en artificiell intelligens som håller på att växa exakt, ja, jag är också väldigt fundersam över att man har valt att plocka bort den här, nu är det ju förvisso en ganska lång scen på grund av att det hände vissa saker där runt omkring, men de hade ju Alltså man har kunnat förkorta dem om inte annat kanske. Behövde väl inte ta bort rubb stubb från just att de öppnar upp till att chipet hamnar på plats genom att man botar upp honom så att säga. Och, och han har fått då den här omprogrammeringen så att han kan lära sig. För det, det, det förklaras himla mycket av så väldigt mycket som händer längre farm i filmen som bland annat när han håller på och småler för att han hittar ett, ett vapen, den här väldigt ikoniska minigannen, mm. och han drar lite snett på, på munnen där och man kan tycka att, men varför ler han? Hur har han lärt sig att le? Vilket förvisso också är en scen som är bortplockad där, där John försöker få honom att lära sig att le, vilket är ganska komiskt också, jag kan <laughs> förstå att man har plockat bort den på ett visst därför att det kanske inte var den typen av komiken som man tyckte passade i den här filmen. Men det är många sådana här små detaljer som ändå som ändå gör att ah, men nu förstår jag varför den här mördarroboten faktiskt lär sig någonting. Och det är det som jag tycker är en, en så himla snygg referens. Det är dit som jag verkligen vill komma. Att, att man får se just att det här företaget har en sån här processor i ägo. Det man just har fått se som de plockar ut från Arons huvud, det är också det som man vill se tidigt i filmen ...att det här företaget har kommit över både den här grejen och den här grejen... ...och den ena saken är en processor... ...för det andra är ju som ganska uppenbart vad det är för någonting. Mm. Så att det är också en sån här grej som jag tycker bara är så himla snyggt. Det är en sak att, att man faktiskt förklarar... ...ja men på det här viset så börjar nu The Terminator att lära sig saker... För jag har inte varit riktigt kapabel till att göra tidigare. Men också bara den där snygga referensen. Att det är det här som, som man har att försöka komma över och, och förstöra för att förändra framtiden. Jo, men den här filmen innehåller så himla många snygga återkopplingar genom hela speltiden. Både till scener i sig själv, men även scener i sin föregångare. Och det är bara att applådera, för det är snyggt och det gör att man fattar saker på ett helt annat sätt och man äm, drar nytta av information på ett helt annat sätt som man redan har lärt sig. Ja. För det är som du säger, vi ser den här processen på Cyberdyne Systems, som de kallar sig, och vi vet om att, okej, okay, det här är något jättevärdefullt. Det måste vara en del av Terminator och de mm. använder mm. det som bas för deras forskning. Och... Det är den som han har i huvudet, alltså är det hans ja. hjärna mer eller mindre. Då förstår mm. vi att den har den här effekten och att de lyckas uppfinna de här grejerna som har den här kapaciteten för, ja, de följer ju tekniskt sett en ritning som de um, har hittat i huvudet på den gamla. Ja, men precis. Det, det är som så himla, det är så himla snyggt gjort. Och... Um... Ja, där finns ju mycket man kan säga om Arnolds prestation här som The Terminator. Vi får väl sätta punkt någonstans och um, det här är en av de absolut bästa filmerna han är med i. Det är inte konstigt att han har fått den berömmelsen som han har därför att herregjösses vilken prestation han gör. Mm. Det här är The Terminator- jag är nästan mer villig att säga att det här är mer The Terminator som The Terminator ska vara än han är i föregångaren. <laughs> ja, jo, det skulle jag också kunna hålla med om helt klart. Och det är ju för att han är ju som, han är så mycket mer trots allt i den här filmen. Mm. Och det gör, ju, det gör ju som sagt hans karaktär som The Terminator så otroligt mycket mer intressant också. Sen får man ju inte glömma att i um, föregångaren skulle han vara det namnlösa hotet. Ja. Så dynamiken är ju naturligtvis en helt annan. Men, men det är här när han kommer med den svarta skinnpajen. Han har mm -hmm. um, hagelgeväret. Han åker på motorcykeln. Ja, ah, det är bara så snyggt. Jag, jag ja. gillar det enormt mycket. och um, ja. Det är en film jag kommer att fortsätta älska- ...i många, många år till framåt. Och det beror till stor del på Arnolds prestation här. Men han är ju inte ensam om att vara just en Terminator i den här filmen- ...och Arnold framförallt är inte ensam om att göra en suverän prestation heller- ...som just ett sådant här namnlöst hot. För vi har ju som sagt även då den här mer superavancerade t 1000 ...som den kallas för, som spelas av Robert Patrick- och det här är ju också, tycker jag, alltså helt klart en roll där, där Robert eller Patrick verkligen utmärker sig själv och också har blivit just väldigt ikonisk för vem han spelar och hur han spelar det. Och T-1000 i, i synnerhet som modell har ju också blivit någonting sånt där som alltså man kan nästan drömma om av, om, men bara nästan. Jo, det här är en kanonroll också. Och till skillnad från Terminator i den här filmen så har ju T-Tusen ingenting att säga mer än det han absolut måste göra för att slutföra mm. sitt uppdrag. Mm. Han är ju bättre på att imitera människor men det är fortfarande någonting kyligt över hans sätt att göra det. Mm. Mm. Men han ser smidigare ut, han rör sig bättre och eh, han kan få till ett mycket mer vänligt sinnat ansiktsuttryck om han vill mm. nu beror ju det på att han har ju förmågan att imitera folk han har ju ett grundutseende som han bygger väldigt mycket av sin närvaro i filmen på men när han behöver så imiterar han ju andra och äh, det är ju riktigt kusligt när han börjar skifta skepnad och se ut som någon annan alltså nu no, är det ju det verkligen. Jag minns hur otroligt häftigt det här var också på sin tid, i synnerhet. Jag minns ju jag såg på sådana här bakom kulisserna, just då, att man berättar om att nu har vi den här tekniken, alltså datortekniken, så därför kan vi göra så här. Vi kan låta då Robert Patrick's T-1000 bara flyta upp från golvet. Att han först imiterar han golvet, och så ser han så blir han liksom flytande. Och, och antar den mänsklig skepnad jag minns hur häftigt det var på den tiden verkligen, hur avancerat det var och hur bra det såg ut i synnerhet och det ser ju fortfarande också än idag väldigt, väldigt bra ut till, till allra mesta, alltså i de flesta scenerna Jo, även om det hör till specialeffekter nu så vill jag faktiskt slänga in det därför att vi ser honom ändå ganska ofta i något slags mellanstadie, mellan att vara mm. i en skepnad och en annan Mm. Och då blir han ju väldigt äh, skyltdocka-aktig och väldigt polerad i och med att han nu är gjord av flytande metall. Ja. Och i vanliga fall hade jag kritiserat det för att titta vad billig CGI. Och vi får inte glömma att det här var när CGI var extremt dyrt. Det tog extremt lång tid och det blev sällan bra. <laughs> Men med tanke på att de nu har gjort det till en grej av att han har inget egentligt utseende. Han är bara en humanoid skepnad av flytande metall. Ja. Så köper man ändå att när han då skiftar- så, så ser det väldigt så här plastigt ut. Eller ja, metalliskt. Mm. <laughs> Formlöst och lite ja udda. Men det är ju för att mm. han är mellan två skepnader. Och ju mer han morfar och blir lik den här äh, människan han ska vara- Desto mm. snyggare blir det ju och då köper man den här övergången. Mm. Och även om de här CGI-effekterna är väldigt tidiga i storfilmer och så vidare och så vidare. Så tycker jag ändå de håller ganska mm. bra idag. De la ner ett gediget arbete då och det syns fortfarande. Mm. Ja, de är daterade men inte så illa som det kunde ha varit. Nej, verkligen inte och med tanke på att de ändå måste göra liksom hela honom på det här viset och hur många gånger som han som sagt byter skepnad så jag tycker att det här är en av de här grejerna som återigen gör att filmen ändå är väldigt tidlös för jag tycker det ser väldigt väldigt bra ut och det är som du säger att jag kan absolut köpa ändå det här som kanske kan kännas lite defekt eller dåligt, alltså se lite illa ut därför att han har ju ändå den formen han har han ska vara det han är så att jag tycker ändå det, det brepå på lite grann snarare med det här otrevliga obekväma, att han är liksom en flytande metall mm. och det är snarare inte att det ser dåligt ut till och från när han morfar och has, utan det är just att det ser snarare otrevligt ut och det breder bara på ändå den karaktären som T-1000 är. För han är, ju, han är ju minst sagt väldigt otrevlig av sig Och är väldigt obehaglig. Och där gör ju Patrick ett suveränt jobb. När man ser honom som, som just Patrick. För det är ju ändå den, den formen han för det mesta har. Mm. Patrick har ju ett suveränt utseende för rollen tycker jag. Precis som Arnold. Han kan se väldigt, väldigt creepy och obehaglig ut men han kan också se hur lugn som helst ut vilket i sig också då gör honom just obehaglig och han har ett väldigt bra uttryckslöst ansiktsuttryck tycker jag som ändå säger väldigt väldigt mycket när man liksom tittar in i hans ögon hur mycket han verkligen kalkylerar en av de absolut mest skräckinjagande aspekterna med honom det är ju att han faktiskt tar skepnaden av en polis för det gör ju att även fast han är den onda i den här filmen- det vill säga fienden, monstret som ska besegras- så kommer ju resten av världen att välkomna honom med öppna armar. Därför vi är ju upptränade mm. att tro att poliser- de är där för vår skull, de är där för att skydda oss. Ta bara den här bildvinkeln när han kör upp mot Johns fosterföräldrars hus- och bilen stannar precis så att sloganen på polisdörren, <laughs> serve and protect, syns. Mm, mm. Jag menar, det är ju så enormt talande vilken motsats det egentligen är. Jag tänkte också på det och det är ett jättesnyggt litet arbete och en, en liten detalj att slänga in sådär att han kommer och kör upp och man får se det här. Och det är det man är van vid att poliser just ska göra. De ska liksom stå för rättvisan och de ska försöka hjälpa oss liksom alltså i samhället. Mm. Men han är egentligen bara ute efter en sak och det är ju att han, han ska terminera John. Så det är väldigt kul där och väldigt snyggt också. Och så har han ju tillgång till all information som poliserna har tillgängliga. Jag menar, han får ju fram adresser och allt möjligt när han sitter och Knappar på deras bildator. Mm, mm. Bara det var ju lite roligt. Jag undrar hur tidiga de var ute med bildatorer i USA. Men <laughs> det känns lite futuristiskt ändå. Ja, jo just på 90-talet också en smula. Men ja, jag vet aldrig. USA kanske låg lite igen i framkant där och ändå hade register på det viset. Mm. men Kanske, jag vet inte. Jag, jag bara reagerade på att, men vänta, nu här var det här inte på 90-talet. Det där ser väldigt um, 2010 ut. Ja, jo, jo. Potentiellt faktiskt så ska ändå filmen kanske, kanske utbilda sig bara några år längre fram i tiden än vad, alltså än vad den är gjord. Men det är fortfarande 90-tal och det är absolut inte sen 90-tal, det tror jag ju inte. Men uh, datorerna i sig däremot de ser ju ganska daterade ut så att det är väl det enda som förstör någon form av illusion där. Mm. Och um, även om det inte är så mycket personlighet vi kan uh, prata om nu när det är um, T-1000, det gäller. Jag menar, han är det kalla hotet som Arnold mm. var i föregångaren. Han dyker mm. upp, han är livsfarlig, det gäller att komma undan honom så fort som möjligt. Inga vapen verkar till synes ha någon större effekt på honom. Än mindre på honom än vad um, det som Arnold fick tidigare, för att han ja, tog ju ändå visst. skada t mm. 1000 mm. växer ju bara ihop igen. <laughs> <laughs> ja, det är skrämmande att se- och extremt häftigt. Jag kan ju förstå skräcken i folks ögon. När, menar, det är en sak att skjuta på, på Arnold, som sagt. Och kulorna går ju ändå in i honom- även om de väl egentligen bara stannar- liksom i den här, den här köttiga huden som man har. För de penetrerar ju inte direkt hans här eller vad det kallar det för. Men här så... Så blåser de ju upp jättekonstiga hål på just T-1000 som kan se, just beroende på hur stora de är, kan ju se väldigt skrämmande och helt bizart ut också. Och det, är, det gör ju bara honom ännu mer farlig och också eh, att man blir mer rädd för honom. Jo, jag tycker det är ganska läckert att det, det blir de här små skvalpen eller vad man ska kalla det. Mm. Och um, mm. så tar det en stund innan han liksom låter dem läka. Det är precis som att han glömmer att ja, just det, jag har eh, sabbat mitt utseende. <skratt> <Ja>. <skratt> så är det fixat. Och jag har faktiskt sett några av de där skadorna- som de då har sett på Robert Patricks dräkt- för mm. de har haft dem på science fiction-mässan- när den har varit här i Malmö. Och det är väldigt läckert att se dem där- för de ser ändå väldigt realistiska ut. <laughs> ja. ja, det kan jag tänka mig verkligen. Alltså, det är ju de praktiska effekter som har använts här- just för ja, att det ska synas som skador- som inte är liksom, animerade, som när de läker ihop till exempel- det ska nog se riktigt, riktigt roligt och snyggt ut ändå när man får se just vad de, har, vad de har arbetat med, hur de har tagit fram dem just för att bara kunna sätta fast på Patrick. Jo men det är då man jobbar smart med specialeffekter och jag vet vi är inne på det visuella igen men det är väldigt svårt att inte gå in på det i den här filmen. Att det hade varit onödigt att göra CGI-effekter av de där skvalpen- när han då kanske mm. struntar mm. i att ja, jag får läka sen- därför nu har jag möjligheten mm. att ta hand om mitt mål. Så han kommer mm. springande med dem då liksom på sig. Då är det så mycket bättre att ha rekvisita. För vet du vad? Rekvisiten är där. Den har tyngd och den rör sig tillsammans med kroppen. Det är inte någon som måste gå in och försöka få det att se naturligt ut. En annan sak som jag också tycker man gör snyggt med, med T-Tusen och hans karaktär och vem man är sådär det är att förklara vad han faktiskt är och, och vem man är. För mycket av det här sker ju genom John. Att John frågar ju ut Arnold, eller The Terminator då Eftersom, som du sa, The Terminator är ju en informationsbank verkligen. Nu har ju människorna tillgång till allt det som The Terminator vet. Vilket ju är rätt mycket, speciellt om den andra sidan. Så att säga om Skynet och alla hoten som kommer därifrån. Så The Terminator berättar ju liksom för John att det är det här och det här som T-1000 är. Och det, är, det som är ett så himla snyggt, bra sätt att göra det på för att upplysa oss som tittare också. För att självklart är ju John nyfiken på man var när det här, vad jag hamnat i för situation allt mamma har sagt det sant vem är det här, vem är du och så vidare, få de här luckorna ifyllda, mm. och då finns The Terminator där med sin kunskap och kan berätta det för så såväl som för oss och jag tycker det sköts väldigt snyggt bara Jo, för att jag kan tänka mig att hade de tänkt lösa det här på ett annat sätt så hade det varit det typiska att de har någon som är väldigt smart som pekar och säger Det måste vara en flytande metall av den här typen jo. och bla bla bla bla bla. Ja men hur vet du det? Alltså jag vet ja. att du är smart men hur kan du ens gissa det där? Du har, du har bara sett ja. den som hastigast. Och ofta känns ju sådana förklaringar väldigt Ja det är bara för att tittarna ska få veta vad som händer. Exakt och det blir som så genomskinligt så att då är det lite så här, ja Visst okej okay, det kanske är lite klumpigt gjort men jag kan väl köpa det därför att vi måste ju ändå förstå vad som händer. Men här är det ju inte klumpigt. För John vet ju inte och han vill mm. veta och Terminatorn mm. vet. Men han sitter mm. och inte och hustar upp en massa om han inte blir tillfrågad. Så dynamiken där är både bra, snygg och rätt. Mm. Mm. Men för att komma tillbaka till Robert Patrick suverän prestation, han är verkligen hotet och det ser så mm. obehagligt ut när han kommer och formar sina armar till knivar och mm. spett mm. och olika huggverktyg och liknande för de har fått att se verkligt ut och mm. allting känns bara så rätt men då måste jag ju fråga dig den uppenbara frågan, vem tror du hade vunnit i en fight där de bara får slå på varandra? Åh, oh, ja alltså jag är väl ledsen men nu tror jag ju faktiskt att T-1000 vinner i en sån tid. för jag är ändå förvånad över när man får se just såna, alltså att det är bara händerna som används och de, de håller och kastar runt varandra och slåss och sådär. Jag är ändå förvånad över att T-1000 inte gör mer med sin kropp och vad den är kapabel till som man får se att den är kapabel till också. För det känns ju som att när man faktiskt kan forma kroppen på det där viset att han kan ju inte bara läka sig mer eller mindre hur han vill. Han kan rent omsluta saker och att han kan som sagt forma sina armar till spett. Alltså då känns det som att nog skulle han ju om man vill ändå kunna orsaka sjukt mycket skada på just ett exoskelett som The Terminator är. När The Terminator allt han kan hoppas på att göra som det verkar det är ju liksom kasta in honom i någonting som gör att det förstör flytande metall mm. och det är ju inte mycket och jag håller med dig fullständigt och det är lite det som jag tycker är poängen vi har en äldre modell som fortfarande är en fruktansvärt kapabel modell farlig, mm. stark, uthållig och så vidare mm. men motståndaren är på en helt annan nivå och vi yes. måste hitta sätt att försöka komma förbi honom. Sen att han inte alltid använder sina talanger helt, som du säger. Varför fightas de fysiskt och kastar in varandra i väggarna? Han enkelt kan bli ett spjut och sabba någonting på eh, Terminator. Mm. Mm. Jo, men han röjer ju i så fall sin förklädnad. Och Prio är ju att komma nära John Connor för att ta hand om honom. Så eh, jag köper ändå att han eh, är lite diskret med det där, men... Ja, mm. sen kan man ju diskutera hur diskret det är när de står och kastar in varandra i betongväggar <laughs> som rasar. <laughs> <Jo>. <laughs> Men det är två häftiga robotar. De har blivit extremt ikoniska för ja, science mm. fiction överhuvudtaget. Och det mm. är inte konstigt. Nej. Men hur mycket jag än gillar T-1000 så är det någonting speciellt med den klassiska terminator roboten som jag bara tycker är så häftigt. <laughs> ja men det är speciellt just det här med att när T-1000 tar skada, som sagt läkaren ju ändå ihop det och så ser man egentligen mycket mer av det. Men när uh, Terminator tar skada och hudbitar försvinner och kanske... De här röda ögonen börjar lysa igenom det man har satt för den för att det ska se mänskligt ut. Alltså det är ju så sjukt häftigt verkligen och gör så mycket för det visuella och för att man ska liksom bli rädd av att se den. Så att bara det gör ju att den är ju häftigare att se på. Jag skulle ju mycket hellre ändå ha en, en statuett av, av The Terminator hemma där man ser att han är lite skadad. Och det lyser igenom lite metall och sånt där. Än vad jag skulle vilja ha då en, en härjade t 1000 Även om speciellt mot slutet av filmen när t 1000 börjar ta ganska mycket stryk. Så visst det finns ju några sjukt snygga häftiga scener där han ser helt vanställd ut. Men fortfarande alltså The Terminator- är jädrans skol, det ska sägas. Inte utan anledning, som sagt. Nej, <laughs> verkligen inte. Men vi ska um, hoppa vidare till en karaktär som faktiskt var med i um, den förra filmen, men som jag tror att vi valde att inte gå in djupare på, därför att han var verkligen papperstund där. Mm. Men de har ju faktiskt tagit tillbaka honom och gjort honom mycket intressantare i den här filmen. Och det är ju Dr. Silverman- Just precis. För han är ju en psykiatrik som har haft hand om Sarah Connors vård. Han gjorde ju hennes psykologiska utvärdering när hon hade blivit utsatt för The Terminator och var inne på polisstationen i ettan. Och nu har han ju gått till att vara chef, till synes, på det här institutet där Sarah nu är inlåst. Mm, mm. Och... Jag har ju svårt att tycka illa om honom för att han inte tror på henne och att han äm, <laughs> väger att hennes äm, aggressiva beteende och så vidare och så vidare inte är bra. Jag menar, vi vet ju att Sarah är hjältinna och att det hon säger är sant. Mm. Men vi måste ju se det utifrån hur omvärlden ser på det och då handlar ju Dr. Silberman rätt. Ja, visst. Sen kan man ju ifrågasätta aspekter av val och liknande men han är ju inte en und man det är ju inte så att han liksom Nej. försöker att sabotera hennes liv bara för att nu ska jag jävlas med dig Nej, han är definitivt inte den här doktorn eller psykiatriken eller läkaren som de annars ofta kan bli porträtterade ändå när det gäller sådana här fall och speciellt när det gäller sådana här avdelningar och liksom mentalsjukhus att de är nästan lite typ sadistiska av sig och tycker att det är lite kul att hålla på med de här patienterna och ha någon form av sådana de ser något sjukligt nöje i det utan han, han vill ju som ändå Sarahs bästa och när han utvärderar henne så gör han det ju seriöst och jag menar som sagt, vi, vi har sagt det tidigare. Om någon person får för sig och säga att säga ja, jag är orolig för att min son, eh, han, hans liv är i fara därför att det finns superrobotar i framtiden som kommer att ta över världen och min son kommer att växa upp och bli en, en viktig person för att förhindra det här, då är det som bara, ja, men vad ska man säga och tro? Liksom? Det är inte konstigt, han, han gör ju bara sitt jobb den här karen trots allt. Istället har man ju valt att ge hans medarbetare alla de här obehagliga dragen som mm. eh, man annars typiskt ger en psykolog för att få dem att framstå. Väldigt äckliga. Ja, där är ju några skötare som uppför sig minst sagt suspekt. Främst en, mm. en glasögonprydd som spänner fast Sarah och eh, sen står och slickar henne i ansiktet och man undrar liksom bara hur fan fick du det här jobbet eller hur, ja det är så himla obehagligt och det är så himla alltså det är som en liten detalj som på ett vis är lite på ett vis kanske den kan vara onödig jag vet inte för den tillför ju inte så himla mycket egentligen mer än att ge honom en otroligt otrevlig och äcklig karaktär men det är som ändå en sån här en kul detalj tycker jag ändå man reagerar bara, äh, vad är det här med slämmig typ egentligen, och vad görs du här Sen fyller de ju ut det där också i just en av de här förlängda versionerna Åtminstone en av dem Där man faktiskt ser både den här vårdaren men också en annan I en scen där de ska ge Sarah medicin Och de gör det på ett väldigt våldsamt sätt För att hon vill ju inte ta den här medicinen Men de insisterar och till sist så blir det att de använder fysiskt våld Mm. och nästan liksom kväver henne för att hon ska svälja tabletterna som de då har placerat i hennes mun mm. de slår ju henne också med batonger ja. och um, utsätter henne för elchock om en sån här elchockspistol ja. Ja. så det är ju inte så att de försöker göra det snällt först utan de Nej. går ju direkt till övervåld så där har vi ju definitivt personal som är på helt fel ställe som däremot som sagt kanske njuter lite grann av att då ...ha den här makten och vara i den här situationen. Så det tillför ju lite mer än bara en scen där den ena slickar Sarah i ansiktet... ...man tycker att... ...va? Men sen samtidigt måste jag ju säga att um, när Sarah sen försöker fly... Mm. ...och den här glasögonklädde vårdaren är ju den första som hon um, ger sig på... Det är ju extremt tillfredställande när han får sig ett par riktigt rejäla smällar i facet. <laughs> ja, och de blir ju än mer tillfredställande och tycker jag också kanske lite mera rättvisare när man då får se den här bortklippta scenen. Just att de använder ju ändå övervåld på henne. Så då förstår jag ju verkligen att hon vill bara smälla till honom. Hårt efter att själva vi vore sparkad och slagen på. Mm. Vid en sak att hon har blivit slickad i ansiktet, det är ju väldigt otrevligt, helt klart. Speciellt om man ligger fastspänd. Ja, jag äh, har ju ingenting emot att hon äh, ger honom ett par reella smällar där. <laughs> Nej, precis. Sen så kommer hon ju då och går lös lite här halv som halvt, även på då Dr. Silberman. Och det är ju inte så konstigt heller. Alltså, dels så är hon väl ganska fly förbannad på honom. Där för att ja, det är ju ändå han som verkligen håller henne inspärrad där. Det är ju han som fattar besluten om huruvida hon ska släppas ut. Eller om hon ska kanske åtminstone få bli förflyttad till en annan avdelning. Där det inte är lika hård bevakning. Och där hon kanske rent kan få liksom, ta emot besökare som, som då John. För nu är hon ju verkligen helt inspärrad och verkligen har ingen kontakt med omgivningen. Så att jag, jag förstår att hon går lös ganska mycket på honom men sen är det ju också det att ja, han står ju ändå mellan henne och, och sin son verkligen John. Inte bara liksom besöksmässigt utan bara alltså, att kunna släppas fri och komma ut därifrån. Och ja, hon har ju använt Lite våld på honom sen tidigare får man ju veta också. Bland annat kört en penna in i knä på honom vilket ju förmodligen inte ska ha gjort situationen bättre för hennes del kan ju tänka mig just med förhoppningar om att komma ut härifrån. Nej visst och man kan ju fullt sympatisera med henne men samtidigt inga av grejerna som han gör är ju egentligen fel. Man kan diskutera dem men man kan inte direkt peka och säga nej, nej, nej, nu är du orättvis eller gör fel. I deras värld så är ju Sarah galen och våldsam och farlig och hon visar ju hela tiden prov på att hon är väldigt kapabel att ställa till enorma bekymmer. Och faktum är att, ja, visst, hon oskadliggör ju Dr. Silberman när hon tar sig fri. Men det är ju inte så att hon gör några permanenta skador egentligen. Hon eh, slår ju visserligen till honom så att han förmodligen har brutit armen. Och mm. eh, liknande där, och håller honom ju gisslan. Men utöver det så eh, gör hon ju inga skador i närheten utöver vad hon gjorde med vårdarna. Så um, där finns ju en, mm. en mänsklighet kvar hos henne och hon mm. ser väl någonstans att ja, du är det här hindret för mig och jag tycker verkligen inte om dig. Men du är inte ond. Nej, precis. Hon går ju som sagt inte lös på honom. Alltså det, det tycker jag säger en hel del om hennes karaktär ändå och hur hon ser på Dr. Silverman precis som ju ändå vi som tittar också får bilden av honom. Att som sagt han är ju inte genomond han har väl inte gjort henne någonting ont så utan... Ja visst han håller henne inspärrad men det är ju för hennes eget bästa i sitt tycke. Och det kan jag ju inte klandra honom för. Det kan ju liksom inte. Nej. Så att det är ändå, det är ändå skönt att se att hon kan vara lite tillbakahållen i, i det här fallet. För hon är ju egentligen ingen mördare heller. Och det kommer hon ju själv också att få reda på att det är hon ju faktiskt inte som sagt. Så man får ju säga det att Earl Bowen som spelar då Dr. Silberman gör ett um, riktigt bra jobb för... På olika mm. sätt porträtterar han verkligen en psykolog och en som har klättrat lite i hierarkin så att han har <laughs> lite mer makt. Han är inte bara en anställd utan han är, om inte chef, så har han ju en betydligt högre position. Mm. Jag vill dessutom slänga in det som en liten morot att han dyker faktiskt upp i en liten gästroll i Terminator 3- Aha, Jaha, Ja men då, Om det blir så att jag ser den i framtiden då ska jag absolut hålla ett, ett extra öga öppet efter den här Earl och se vars hand dyker upp där egentligen. Mm. Tror mig du kan inte missa honom men vi pratar maximalt en minut. <laughs> Okej, okay. ja, ja. Men jag tycker på något sätt ändå att det är en liten trevlig nick till den här filmen och till ettan att de här ikoniska mm. Mm. karaktärerna har varit med i alla filmerna då ska ju han också vara med även om historien inte direkt har plats för honom så um, ja vi gör en möjlighet för honom att dyka upp och vara färgad av händelserna i Terminator 2 mm. som sagt, där finns godbitar i trean men den är inte i närheten av den här mm. nej men det är ju kul ändå att de försöker behålla någon röd tråd där även när det gäller detaljer det får vi säga vi har också en sista karaktär vi ska nämna som hastigast. Men samtidigt måste vi vara försiktiga för det där är en hel del här som vi inte vill avslöja. Mm, nej visst, det är en person som jag absolut tycker att man ska som liksom ju ta upp men det kan bli... Det är svårt att prata kring honom för att han har som ändå en viss eh, nyckelroll i filmen. Och eh, den vi pratar om här heter Miles Dyson- Ja, han är helt enkelt eh, chef på avdelningen på Cyberdyne Systems som eh, sysslar med forskning i datorteknik. Och eh, det är ju hans avdelning som har fått tag på de här eh, kvarvarande bitarna från den förra Terminatorn. Mm, vilket vi ju ser väldigt tidigt också så att det är definitivt inte någon spoiler. Nej visst. Och man ser också hans eh, hängivenhet till arbetet och hur spännande han tycker att det är. att. Åh oh, vad är ja. det här för teknologi och vilka möjligheter det har. Fantastiskt mm. att jag får vara med och skapa det här och så vidare och så vidare. Och nu vet ju vi vart den här forskningen kommer att leda. Jag menar, mm. vi har mm. spenderat en hel film... Till att börja med att se resultatet <laughs> av det. Men eh, det intressanta här är, är ju att inte ens han porträtteras ju som någon makthungrig galen panna som bara vill bygga någonting för att tillfredsställa sig själv och sen är det strunt hur resten av världen tar det. Nej, vi ser ju faktiskt en väldigt passionerad man både till sin familj men också till sitt arbete och det är väl mellan de två passionerna han slits. Mm. Men förutom det är han ju en glad, positiv, väldigt vänligt sinnad person. Och det är ju därför mm. som det blir så obehagligt att vi vet att det han gör kommer att leda till världens undergång. <laughs> ja, och det är ju ja det är både skrämmande men också roligt och det är kul att se att han han faktiskt har den här rollen i filmen att de, att de ger honom den mm. för som sagt han, han är definitivt inte någon människa utan att, att beskriva någon som passionerad över sitt jobb, det är ju det minsta man får säga verkligen, man märker ju när han ska försöka förklara bara för sin fru att det här som jag sitter och jobbar med nu Tänkte i vilka möjligheter det är, skulle kunna leda till det här och det här och, och liksom han, han är som så himla uppslukad verkligen i det och sitter väl och jobbar in på sena nätterna kan jag tänka mig bara med det här. Och han, han säger att om jag är så nära det här nu och snart har kommit till en lösning av det här och det här har inte hänt tidigare. Och om man ser hur mycket han vill försöka för att han förstår att det han har framför sig är någonting väldigt fantastiskt. Och det kommer att kunna göra väldigt mycket för framtiden och för mänskligheten. känna känner att det... Ja, minst sagt går käpprätt åt skogen det är ju ingenting som han kan veta liksom, men han ser ju möjligheterna i det och man ser vilken glöd det skapar i honom Jo men vi måste ju faktiskt komma ihåg och det är ett budskap som blir lite förvrängt i filmen men det beror mer på att det är Sarah som kommer med det och hon har ju en väldigt speciell bild utav hur det här är ja. och det är ju att teknologi är egentligen neutral Teknik skapas inte för goda avsikter eller onda avsikter. Teknik skapas för att, ja, ta fram nya möjligheter och att förbättra gamla möjligheter. Sen mm. är det vad man använder tekniken till som är den springande punkten. Men då är mm. det ju mer frågan om var har den här tekniken hamnat? Hos vilka människor med vilka avsikter? Mm. För jag menar, du kan ju ta i princip vilken teknologi vi än har uppfunnit genom världshistorien. Och den kan missbrukas ganska dramatiskt. Mm. Ja, jag har svårt för att tro att det är någon människa där på det här företaget som tänker just att, hej, det här det ska bli en superdator. Den skulle kunna utplåna mänskligheten. Vore inte det kul? Ja, det. <laughs> riktigt. Vi ska försöka få någon form av spärre som gör att den inte gör det. Men vi tänker ändå bygga den så pass kraftig. Det, det var nog inte riktigt vad någon så komma. Nej, inte i den här filmen åtminstone. Det är en av de lite <laughs> skakiga punkterna i träen. Men som oh. sagt, vi, vi går inte dit. Går inte dit. <laughs> Nej, men det är i alla fall. Det är väldigt roligt att se Miles Dyson. Det är roligt att se hur Joe Morton presterar och är den här personen. För att han. Han har så himla mycket att berätta, han också. Och, och det är en sån personlig svängning som även han gör också, beroende på det som kommer att hända i filmen. Så jag tycker att han spelar verkligen fantastiskt bra. Och det är kul att ha den här lilla, den här personifieringen lite grann av det som går käpprätt åt skogen. <laughs> För han blir ju lite så. Och även här rekommenderar jag att se den förlängda versionen. För där är en scen där vi ser slitningen mellan den här passionen i jobbet och passionen med familjen. Mm. Som mm. är väldigt viktig för att vi verkligen ska förstå att han är en god man. Han är inte bara någon som tänker på sina egna framsteg. Så um, om man vill ha en ännu bättre bild av honom, kör någon av de förlängda. Definitivt. Mm för det, det förstärker bara bilden av att han också är en familjefar och att det här jobbet är inte det allra viktigast för honom och framförallt så är det inte med någon form av onda avsikter som man sitter med Men du Thomas mm? är det inte tid för oss att äm, sätta tänderna i den här filmens äm, efterrätt den här äm, oh. goda, goda efterrätten som man bara vill ha mer och mer av Ja, den här jättetjocka glasyren på kakan som <laughs> nästan är medglasyr kaka. Men det gör inget för att det, det är så himla fantastiskt. Jo, det tycker jag definitivt. För alltså, så, vi har ju haft lite svårt för att ändå hålla oss ifrån det till och från. Och speciellt när man pratar just T-1000 som, som är bara en enda stor effekt. Nämligen att vi, vi behöver röra oss in på det visuella nu. Och det här är ju en extremt visuell film- där är så många olika typer av effekter- och de går väldigt mycket hand i hand med varandra. Mm. Det märks verkligen att det är ett gäng proffs- som har satt ihop den för effekter- som kanske annars har en risk att kärva mot varandra. Går verkligen ihopa. Du tänker inte på det- utan du måste sitta och anstränga dig- för att analysera och säga, se- ah, ja, där är effekten, där börjar mm. den- där är hela flödet där den är med och där avslutas den. För det flyter så sömlöst in i helheten. Du tänker mm. inte på det. Det enda skulle vara, och det har vi varit inne och petat på, att CGI-effekterna på T-1000 är väldigt tidiga. Och i vissa scener, i vissa klipp, så är de lite sämre. Men man är villig att förbese det för att, som sagt, vara... Han är en varelse gjord utav flytande metall. Det är klart att han mm. inte ser helt naturlig ut. <laughs> Nej, precis. Där är jag verkligen beredd att köpa det. Det var en helt annan grej när vi väl pratade om det här med visuella, även i den första filmen. och eh, Jag tror att det var jag som kan ha tagit upp det redan då, men jag vet att du, du tyckte samma sak just att eh, när man ser Arnold operera sig själv alltså The Terminator menar jag operera sig själv, så ska såg det lite så här halv ut. Det var inte riktigt de här rörelserna, så mjuka rörelserna som det var tidigare. Så att det, det kunde väl vara ändå också accepterat därför att ja, ja, men vad tusan, han behöver inte vara så himla smidig för att han är ju ändå en robot. Och det, det är samma sak här också, fast jag tänker ännu mindre på det faktiskt. Mm. Så att jag tycker absolut inte att han ser utdaterad ut någon gång. Till och från så, jag visst, han rör sig inte riktigt lika lika mjukt som han kan göra i andra scener beroende på hur pass mycket man ser av honom och hur mycket de har varit tvungna att animera i T-Tusens rörelser i synnerhet här medan jag tycker att jag ser inga som helst problem med The Terminator i den här filmen, jag tycker att Arnolds liksom Terminator-modell är suverän allt jämt i stort sett, mm. kan väl vara någon liten sån här ryckning när han ska bland annat demonstrera att han är en Terminator och, och man får se lite grann av hans skeletthand men överlag så är jag extremt imponerad över både hur T-1000 ser ut och The Terminator ser ut och det är egentligen ingenting jag vill klaga på där utan det är i så fall någon gång kanske att som när man får se den här framtidsversionen med de här superrobotarna som håller på och förstör mänskligheten och vi har den här dystopin. Det kan se lite roligt ut ibland med, med viss design på de robotarna och jag kan även ibland se verkligen i såna här stundscener att det där är en docka. <laughs> det är inget snack om saken men överlag det var tusan sjukt sjukt snyggt gjord film mm. Jo men det är ju ganska tydligt här att vi har gått från en indie som den första oh. var med extremt mm, liten budget och de fick mm. återanvända så mycket de kunde och så vidare och så vidare. Det är klart att där kommer ju nivån bara att nå en viss höjd på kvaliteten. Men här har de ju kunnat hyra in ännu bättre dockmakare, ännu bättre mm. animatörer, ännu bättre mm. trickfilmare och så vidare och så vidare. Så här har det ju faktiskt hjälpt att man har kunnat kasta mer pengar på problemet. Ja. Men mentaliteten att vi kastar mer pengar på problemet är egentligen fel därför att... Du måste ha rätt vinkel på det, du måste ha en bra idé mm. och du måste ha mm. rätt folk. Du kan inte bara betala med till någon och så blir det bättre. Du måste spendera pengarna rätt. Och här har de spenderats suveränt rätt. Mm. Mm. Utan tvekan. Men, där är en scen som du var inne och antydde. Som är den som jag tycker är filmens absolut sämsta. Mm. Och jag tänker inte bry mig om att jag spoilerar den lite grann. Därför att ja, det hade inte gjort någonting om precis det lilla klippet hade tagits ur filmen för min del. Men det är att då Terminator, Sarah och John håller på att fly från T-1000. De sitter i en bil och han kommer springande efter dem och formar sina armar till stora gripklor för att han ska hugga fast i eh, bakhuven på bilen. Mm. Och han gör det och så kommer scenen. Det är att bilen kör upp framför kameran, svänger iväg och kör nerför en gata. Mm. Och då har de hängt en docka bak på för att symbolisera T-1000. Men problemet är att posen han håller när klippet börjar överensstämmer mm. inte med posen han hade innan. Den stämmer definitivt inte överens med posen han har efter utan det ser ut, tyvärr, som att de har hängt en docka bak på en bil. <laughs> ja, tyvärr. Alltså det, det är verkligen den scenen i synnerhet som jag tänker på också när jag säger det jag säger att jag kan se att det är en docka ibland. Jag har verkligen den bilden inbränd i mitt huvud eh, sedan tidigare och liksom varje gång som jag ser den här filmen så kan jag inte låta bli och smålig och tycka att det ser ändå ganska komiskt ut hur den här docka verkligen hänger sig himla livlöst och som du säger fel dessutom för i övrigt är det där en extremt spännande scen överlag, alltså från början till slut men det där lilla klippet förstör ändå lite lite granna för mig inte katastrofalt mycket men det ser ändå väldigt billigt att be ut alltså jag tror att man hade nog kunnat lösa det ganska enkelt bara genom att tänka på de här små detaljerna att hur har vi egentligen gjort innan den här scenen klipps in och att man kanske inte behövde visa riktigt så mycket av det, man kanske hade haft en annan vinkel man hade kunnat göra någonting i redigeringsarbetet och klippningsarbetet mm. för att det ändå skulle minskas den här, den här effekten av att det blir lite taffligt ändå det blir lite fel. Ja men det blir ju illusionsbrytande för som du säger, mm. han är väldigt livfull i klippet innan och här plötsligt så bara jag bara hänger ja, efter visst. jag har ingen <laughs> kraft i någon led alltså, <laughs> Och sen bara liksom dusch, dusch, krasch. Ja, bonk, sen tillbaka bang. där igen. Ja. Ja, för min del hade de kunnat ta bort det klippet och filmen hade bara blivit bättre. För du tappar lite att, oh, ja, men det här är spännande Adela Lindpumpande. Vad hände där egentligen? Oh nu är det häftigt igen. <laughs> ja. Jo för han kom ju som i sån fart och och han är ju ändå en mördamaskin och han har sitt mål bara inom räckhåll verkligen. Så att det ser så himla komiskt ut just att det blir en sån en sån skarv när han bara flyr upp på bilen och hakar sig fast och ska sedan börja liksom och, och ta sig allt närmare genom att då fortsätta bara slå på bilen och lyckas hiva sig själv upp där på, på baksidan av den. Mm. Men så kommer den här jag helt livlös scenen man tycker att hopp det var ju lite opassande om vi däremot ska säga någonting som är grymt häftigt med t 1000 som eh, faktiskt är bortklippt i bioversionen om jag inte minns helt fel, för nu har jag mestadels sett den förlängda men det är ju att de faktiskt lyckas skada honom han återställer mm, ju sig mm. förhållandevis bra då så att till synes är det ju inget fel på honom men helt plötsligt när han lutar sig mot saker så tar delar av hans kropp och kamouflerar sig och fastnar i till exempel en reling med den här klassiska gulsvarta varningsmärkningen. Och blir en del av den så han får liksom rycka loss sig själv och stå mm. och titta liksom vad är det som händer med, med min kropp. Mm. Och det är en sån sak som att jag fattar ju varför de har tagit bort det för att om man nu verkligen måste klippa ner det för att hålla en viss tid så har det kanske inte högst prio men det är så skitläckert gjort. Och samma mm. sak när han kommer klampande på något sånt här metallgolv och benen kan inte låta bli att anta samma färg och struktur och varje mm. gång han lyfter mm. foten tjing, så är det normalt igen nej med foten. Mm. Ding! Då är den konstig igen. Och det är så läckert gjort för att vi, det är inte meningen att vi ska tänka för mycket på det. Vi ska bara uppleva det. Det ska se så mm. naturligt ut som möjligt. Eller ja, så naturligt det kan göra med en val som byter skepnad och <laughs> Visst. smälter ihop med sin omgivning. Men det ska mm. se trovärdigt ut. Mm. Och det gör det ju. Mm. Ja, det här var första gången som jag såg det där nu i den här versionen när jag ändå, när jag ändå hade den. Så tänkte jag, ja men det här ska bli kul. Det var det, det har jag sett fram emot att göra länge för nu är det som tycker jag svårt att få tag på bara bioversionen rakt upp och ner och jag ser ingen riktig nytta med det heller utan köper man en utgå så kan man lika gärna köpa liksom director's cut eller någonting sådant och när jag såg det här så i och med att jag har sett filmen tidigare ändå, så kopplar jag ju direkt att ja men vänta nu det, det där känner jag inte igen att jag har sett tidigare och det ska antar jag symbolisera att han är ändå rätt skadad i det här läget och det blir ju en liten det blir som en längre scen av hela det här av hela den här jakten och som sagt som du säger också så det tillför ju ändå en hel del också för att man börjar förstå och se att ah, men han är inte helt osårbar ändå. Och det är väldigt läckert så gjort. Och dessutom så är en del av att han inte riktigt har kontroll på sig själv en del av klimax. Ja. Utan att säga för mycket. Därför att han eh, mm, mm. avslöjar sig helt enkelt genom att han inte funkar riktigt som han ska. Och hade han inte haft den defekten så hade det förmodligen slutat väldigt annorlunda. Och har de då klippt mm, mm. bort alla ledtrådarna till att han inte riktigt är som han ska längre. Så blir den scenen lite diffus. Att jaha... Varför gör han något där klumpigt egentligen? Ja, visst, visst. Det, det håller jag med om verkligen. För det är en sån här sak som jag ändå alltid har tyckt varit lite sådär att jaha, men varför blev det en sån ett sånt litet halvt antiklimax där? Det gick som ganska snabbt ändå. Okej, visst, det är över. Det ser man ju nästan. Men fortfarande, det känns som att det blir lite abrupt här hur allting slutar. Mm. Men med det här, alltså, då får man ju ändå en ah, ja, jomor självklart. Mm. Så allt jobb som har lagts ner på T-tusen, välspenderad tid. Och allt jobb som har lagts ner på Arnold's um, Terminator. Mm. Är ju ett um, jättelyft från förra filmen, precis som du antydde. Mm. Sminkningen mm. på så här bortslitna köttdelar där man ser det här uh, metallskelettet under. Är ännu mer övertygande. Det är väldigt snyggt sammansatt. Och... Um, Även om man verkligen sitter och letar efter skarvarna för att se att jag var i um, var fejkningen på det och var börjar det och så vidare och så vidare. Det är extremt svårt att hitta även mm. om man verkligen letar mm. efter det. Mm. Verkligen. Jag är hemskt imponerad och det är kul att se att filmen fick den här budgeten och att det är ett sånt lyft från den första, även om den första är häftig och fortfarande snygg. Men som sagt, det var, det var ju några skarvar där- som, som verkligen gör att nu lyser det igenom det här- att den här filmen är så pass gammal- och inte hade en superbudget. Men här är det, det är en av många saker som, som för mig gör- att Terminator 2 är verkligen ett ordentligt lyft ändå från nätten. Visuella är bara ett sådant plan. Ja, definitivt. Och, um, nu har vi fokuserat väldigt mycket på T-tusen- inte kanske så konstigt- och vi har fokuserat en hel del på Terminatorn. Mm där det är ju enormt mycket mer effekter än de som bara rör de här två karaktärerna. Mm. Och vi kan summera dem så här att det är grymt snyggt, det är grymt övertygande. Även om det finns några som kanske är lite svagare jämfört med de andra så lyfter de andra upp dem tillräckligt mycket för att man ska svälja dem. men ignorerar eventuella små hickningar. Mm. Helheten är tillräckligt stark. Det är en spektakulär actionfilm när det kommer till just det visuella och, då, och alla de här specifika. Effekterna. Så att eh, det är en riktig fest för ögat rakt igenom det tycker jag. Ja, jag håller verkligen med dig och detsamma gäller ju klippningen som överlag också är minst lika bra. Minst lika mm. hög kvalitet. Där är ju naturligtvis små hickningar som scenen, hust-hust <laughs> som man kan ifrågasätta och säga Måde inte filmen bättre om vi ignorerade den här... ...eller du ville verkligen ha med den... ...för att du har offrat en docka för det här. Men eh, överlag... ...extremt snygga klipp... ...extremt kompetent mm. filmat... ...och extremt mm. kompetent ihopsatt. Mm. Där är eh, nästan inga scener som, som hackar. Även om jag har en sån här liten favoritgrej... ...jag brukar ta upp när det gäller klippning och Terminator 2... Aha. Och när jag tar upp den här så brukar folk ofta reagera som att jag äm, försöker sabba filmen eller försöker att äm, slå ner på filmen och mm. inte alls, jag tycker om den här filmen extremt mycket men sen är det kul när man upptäcker att det är olika tagningar och man har glömt bort hur mycket skada det är i den ena tagningen kontra den andra. Ja, jo, sånt här är ju lätt Och där är ju den extremt ikoniska jakten Där T-1000 sitter i en lastbil Och John Connor försöker fly på en moped Och sen kommer då The Terminator Plockar upp honom Och där blir en liten fight-eldstrid Mellan då lastbilen och motorcykeln Och det slutar ju explosivt naturligtvis <laughs> Självklart, ja om du tittar noga efter att lastbilen har kört ner i den här äh, rännan- där hela den här jakten fortlöper- så kommer du märka att äh, fönsterrutorna ramlar ut ur äh, lastbilen. Men sen är de tillbaka igen. Och sen äh, är de då skottskadade. Och sen är de borta. Och äh, sen så äh, kapas de av och ramlar ut- sen så slår t 1000 bort dem fastän de tekniskt sett redan är bortslagna men saken är den att det är en så adrenalinpumpande, snygg och häftig actionsekvens att du struntar mm. i det men rutorna är där lite som de själva vill då kanske jag gjorde av samma material som T-1000 helt enkelt. Så att till sist då bara, nej men skit i det här, savlar vad drygt det var. Nu, nu är vi trasiga. här mm. bilen kanske och försöker återbygga sig. Ja, ja visst. Ja, den har ju ändå en T-1000 vid ratten så att den kanske får nå så här krafter. Ja, det, det måste jag säga, det var ju väldigt roligt att höra ändå, chockerande. Jag ska hålla utkik efter det nästa gång, för det, det är faktiskt en detalj som jag ändå inte har lagt märke till, men när du säger det så börjar ju mitt huvud, min att arbeta och jag ser det här framför mig att precis som du säger, rutor ramlar ur men sen finns de ändå kvar och så smärsas de sönder och så är de ändå inte helt trasiga. Så att ja, där ser man. Det är sådana här typiska detaljer som ändå är svåra att lägga märke till för vi påpekar ju samma sak i Robocop-filmen också. Ja. Att vi har en biljakt och det är just rutorna som gång på gång och sönder men sen repareras de. <laughs> Jo, men det är ju jättesvårt för sådana här scener kan man inte bara ta i en tagning. Man måste nej. ta det ett par gånger för att vara säker på att man har någonting värt att behålla. Problemet mm. är ju bara att den delen av tagningen som kanske är bra och vi vill använda här synkar inte hundra procent med delen av tagningen vi vill behålla där. Mm, nej. Men det är en del av att göra film- jag tycker att det egentligen är en mindre grej att klaga på om det är det du rätar dig på och inte vill titta på filmen för. <laughs> ja, synd om dig då. Ja. Jag ja. tycker med det är en kul kuriosa att ja, där hände det och där synkade inte det och så vidare. Mm. Det har ju ingen mm. betydelse för scenen egentligen. <laughs> Nej, visst. Men det är alltid kul att se att även i en film som man nästan kan uppleva som den perfekta actionfilmen... Mm. ...så är det små tabbar som gör att man inser att jo, men det är fortfarande människor som har gjort den här. Mm. <laughs> <laughs> jo, är skillnad från vad man skulle kunna tro om just den här filmen också. Vad den handlar om. Ja, nej, det, är, som sagt, det är bara en lite kul kuriosa, det tycker jag. Men om vi är enas om att klippningen är suverän och um, tar ett steg vidare... Så är det ju någonting i den här filmen jag vet att du är väldigt förtjust i. Och som vi diskuterade en hel del när vi pratade om den första filmen. Mm, mm. Och det är ju musiken. Ja, oh, oj, den är ju så bra i den här filmen. <laughs> Till och från blir det lite roligt med... När det ska vara just spännande. Och man ska få lite, lite skräck i musiken. Så... Det är någon form av jättehögt skärande ljud som kommer in där- som, som ändå ropar en hel del så här sent 80-tal, tidigt 90-tal- vad som faktiskt var häftigt och skrämmande. liksom Som jag kan tycka är lite komiskt snarare. Men det är ingenting som förstör musiken där ändå inte. För överlag så, så älskar jag verkligen soundtracket. Jag minns nämligen att du kritiserade ettan ganska hårt- att det var väldigt mycket musik. Mm. Och den kändes inte alls lika bra placerad och så vidare och så vidare. Och jag valde att försvara den lite grann. Ja. Men jag måste säga att efter att ha sett om Terminator 2 nu så förstår jag din poäng lite mer. Jag menar, det är inte så att jag ångrar att jag försvarade musiken därför att jag menar, det är en indie-produktion. De hade inte riktigt samma budget att eh, hyra in en orkester och liknande på som här. Mm. Mm och det är ju klart att det här är den överlägsna filmen när det kommer till musiken mm. men, men den ena måste inte krossa den andra det är ju bara att här är det mer att njuta utav ja, betydligt mer verkligen fortfarande så lever det kvar lite lite grann av just det där syntandet och det där lite höga gälla men, men alltså i, i första filmen så, så bara genomsyrar det ju verkligen, jag tyckte det ju varit komiskt rent av i många scener här är det bara, bara rakt igenom fantastiskt bra, verkligen väldigt stämningshöjande. Som sagt på några punkter så kan jag väl fortfarande tycka att det, det låter lite roligt. För det låter lite vad det är för sin tid helt enkelt. Men det, det är ändå inte, det har inte bara med att man har förstås kastat mer pengar på det problemet också så att säga. Utan jag tror bara att man har som ändå mognat lite granna. Och helt enkelt gjort ett bättre soundtrack bara överlag var det lite duktigare med att ta fram vad som passar för, ja, för scenerna och mm. för stämningen för att förhöja scenerna. Ja visst och det är ju någonting väldigt speciellt med den här vemodiga musiken som ackompanjeras av det här industriella ljudet. Mm, mm. Terminator-musiken kommer alltid att vara en favorit när det kommer till filmsoundtracks så är det bara så nu har vi ju suttit och verkligen eh, kastat beröm åt alla håll och kanter eh, ganska länge faktiskt <laughs> vad säger du, är det dags för oss att ta och summera den här filmen? Jo tack det, det blir väl till att göra och... Alltså egentligen så skulle jag bara kunna säga att det är en så fruktansvärt bra klassiker och lämna det där. För jag vet inte riktigt hur jag skulle kunna stoppa in så många fina ord som jag verkligen vill bara rada upp här och nu när jag ska försöka summera filmen. Men jag ska göra det bästa ändå. Självklart, det vore ju tråkigt om jag bara sa fantastiskt, samtidigt som det är roligt <laughs> kanske. Jag, jag tycker ändå att sån här, ta mig två... Lyfter hela Terminator. Man har bättre effekter både när det gäller visuellt men också med ja, kamerarbete, alltså både klippning och scenerna i sig. Man har fantastiskt mycket bättre musik som sagt. Man har bättre ljud överlag. Man har förfinat historien ytterligare. Den blir ännu mer spännande. Och man har skådespelarinsatser. Som är väldigt, väldigt bra med roller som är väldigt, väldigt intressanta också. Jag tycker helt enkelt att allting i den här filmen är verkligen upphöjt till två, minst om inte tio rent av föregångaren. Som fortfarande är en jättebra film, som fortfarande ligger en väldigt, väldigt viktig grund. Men alltså The Terminate 2, jag, jag tycker verkligen att det är en av actionfilmerna, actionfilmer verkligen den är väldigt spännande, den är väldigt drivande jag känner väldigt mycket för karaktärerna och från början till slut så är det verkligen ett, ett fantastiskt spektakel att bevittna mm. och det finns som inga tråkiga stunder i den utan det här är en film som varje gång jag ser den så blir jag lite hänförd fortfarande av hur pass bra produkten är rakt igenom och du får mig... Både att vilja se den igen men att också återgå till den första filmen. Ja, nej jag kan bara hålla med dig för nyckelordet till den här filmen är ju helt klart bra. Den är bra filmad, den är bra skriven, den är bra komponerad, det är bra specialeffekter. Allt är bra. Sen är det saker som kanske är lite svagare eller lite starkare. Vilka? Mm... En del personlig smak naturligtvis, men man kan inte säga att någonting här är genuint dåligt. Till och med den här dockscenen vi har klagat på är ju kompetent filmad även fast den inte är övertygande. Jag blir alltid lika adrenalinpumpad när jag ska se den här, jag blir alltid lika uppspelt och det är ett äventyr från första minuten till den sista och eftertexten texten börjar rulla och man känner nästan ett sug efter mer. Nu vet man ju att det finns mer, men det är kanske mer som inte alls ger samma smak. Så ibland ska man sluta när man är på topp. Och det här är verkligen toppen i Terminator-franchisen. De kommer aldrig att kunna toppa den här. Därför att alla försök att imitera den här till andra actionfilmer eller att försöka bygga vidare på den här i Terminator-franchisen ...har gjorts fundamentalt dåligt därför att man förstår inte vad som gjorde den här bra. Vad som gör den här bra är bra skådespelarinsatser, ...levande karaktärer man kan relatera till med problem vi kan känna igen... ...som sätts i en helt omöjlig situation. Eller till synes helt omöjlig. Och det finns en mänsklighet där... Och ett mänskligt problem som till och med syns hos maskinen. Mm. Jag menar, hur svårt är inte det att få till? Och här har de gjort det så att det ser nästan enkelt ut. Det här är actionfilmernas actionfilm. Har man inte sett den så ska man se den. Står man inte ut med att det är en del 90-talsreferenser i den? Ja... Då får det vara ditt problem. För du eh, missar en helhet som är helt fantastisk. Ja, alltså fantastiskt. Det, det är väl. Väldigt jättebra ord som jag skulle kunna framfatta hela den filmen, jag skulle bara kunna säga att den är fantastisk så skulle jag kunna vara tyst där Vad? Vad? var det någonting mer? vadå säg inte fantastiskt allt då får man helt enkelt se filmen, då förstår man ja, precis, och så stannar man där ja, exakt, och så stannar man där man kan, man kan se den igen om man vill ha mer man kan se den baklänges om man vill ha en ny upplevelse <laughs> ja, jag är faktiskt att den skulle fortfarande vara fantastiskt bra och underhållande ändå säkert kanske mer än vad trean är, men Ja, jag ska inte vara sån för den jag har sett filmen. Någon gång ska jag bli av. Men alltså, två 2 den är så sjukt bra så jag behöver inget mer. Först nu har vi ju gått igenom en klassiker. Vad sägs om att vi tar en titt på ett lite nyare skönskott på filmhimlen? Det gör jag så gärna, ja. Det känns bara roligt att få se sånt som är lite, ja inte ett lika stort namn och som inte är lika kult och som inte är som vi nu har sagt då, att det här är ju actionfilmernas actionfilm, mm. utan det låter spännande och roligt för nu är jag sugen på tecknat mm. och vi har ju kommit över en filmtitel som har fått ändå en hel del uppmärksamhet för att den är annorlunda i sin animering och verkligen ska ta visuellt berättande på allvar Mm. Jo då, det vill jag verkligen lova. Jag har redan fått mattan undan rykt under fötterna- få mig en gång när jag har sett den här. Och det ska bli kul att få återuppleva det en gång till- för det är jag hundra procent säker på kommer att hända igen. Ja, nu sätter du upp väldigt höga förväntningar hos mig här- men jag litar på dig och jag ser fram emot den här upplevelsen. Men tills dess...